Bismillahi Alhamdulillahi rabbil alamin. R-Rahmani r-Rahim, Malik yumidin. Iya kanabudu wa mustakim kanastayim. Ihtinasirat Sirat Allah ta'ala namta alayhim reiril magdubi alehim walat og det var dagens bla Blah Jingle. Den har vi fået indsendt af Mahmoud Shakur. Øh, hvad hedder det? Jeg ved ikke, om Mahmoud Shakur han er ude på sådan en form for, øh, hvad hedder det, lille jihad. Øh, er i gang med at udføre sin dawra, som det hedder, øh, den religiøse pligt, en hver muslim har for at sprede det islamiske ord. Men øh, tak for den jingle, øh, Mahmoud. Øh, hvad hedder det? I næste uge er der måske en ny jingle. Og med det, så velkommen her til det andet program af Blah bla. bla podcast. Med mig i studiet er som så vanligt, Arne Emil Hansen og producer Emil Blaisil Johansen. Og dagens gæst, det er dig, Christoffer Koch Andersen. Velkommen til. Mange tak. Du øh, kan jo egentlig, passende, du er en mand, øh, en velartikuleret mand, øh, ja, introducere dig selv. Jamen, øh, som fortalt hedder jeg Christoffer, jeg er 20 år, og øh, i dag skal vores, øh, eller jeres podcast handle om øh, til vis marxisme, socialdemokratisme, og så vil vi diskutere minoritetsrettigheder, øhm, hvilket også er noget, jeg beskæftiger med i min dagligdag, og jeg synes, at det er et virkelig essentielt emne, især i nutidens perspektiv, hvis du vil indlede med det første spørgsmål. Ja, ja. Det, det vil jeg gerne. Det første spørgsmål, det er jo sådan en meget bredt spørgsmål, mm. og det er simpelthen bare, øh, øh, hvordan har du det med verden? Altså til det spørgsmål, der har jeg det faktisk en lille smule ambivalent, fordi jeg lever i Danmark, øhm, som er en, lad os kalde det en velfærdsstat. Lad os kalde det, det bare lige for at få det på plads. Øhm, vi har et øh, velfungerende sundhedssystem, i, kontra mange andre lande, øhm, der er gratis <coughs> uddannelse. I, altså i praktisk bliver faktisk betalt for at tage en uddannelse, så i bund og grund i forhold til min levestandard, er jeg glad, og jeg er tilfreds. Men hvis vi så ser det i et globalt perspektiv, som vi snakkede om inden vi startede podcasten, så er der mange ting, der er i opbrud, øhm, som jeg er utilfreds med. Øhm, og der sker mange ting på globalt plan lige nu, som jeg og mange andre, som deler samme overbevisning som mig, ikke kan så indenfor. Øhm, blandt andet, øhm, hvis vi tager det i led med præsidentvalget, hvor Donald Trump han vandt, det var ikke noget, mange af os havde forventet. Majoriteten af os havde i hvert fald ikke forventet det. Og med det er der kommet et øh, opbrud i mange af de ting, vi faktisk har kæmpet for øh, indtil, indtil nu. Øh, hvis vi tager for eksempel øh, lighed i forhold til etnicitet, race, køn og seksualitet, så er der mange af de tiltag, vi har kæmpet for for at fremme ligheden og for at fremme at der ikke er diskrimination på baggrund af de faktorer som nu er i opbrud på globalt plan fordi vi har en, en præsident, der ligger en, en diskurs øh, ned over øh, forskellige etniciteter og, altså, og kønsidentiteter og seksualitet som, som værende forkert eller ikke, ikke korrekt. Og det, det påvirker jo selvfølgelig øh, man kan man sige, verdens optimisme i forhold til, hvad der, hvad der, hvad der ellers sker rundt omkring også på nationalplan. Øhm, og hvis vi tager et, et tiltag, som for eksempel er blevet øhm, vedtaget her i Danmark, øh, som maskeringsforbud, så er det jo også endnu et, et tiltag, som ligesom er med til at, at diktere, altså hvad, hvad folk må gå med, og hvad de ikke må gå med. Øhm, og det er jo ironisk, tænker jeg, i forhold til, at vores politikere snakker meget om, at vi er, vi er den her demokratiske stat med, med frihed. Øhm, men på samme tid går vi jo egentlig hen mod at blive en stat, der skal, hvor staten skal diktere, hvad folk må gå klædt i, og, og, og hvad de ikke må gå klædt i. Så det er jo egentlig lidt ironisk, at vi bevæger os mere hen imod noget, vi selv foragter, end, end faktisk at være det omvendte. Øhm, og, det, og det er lidt, det er lidt den, den ambivalence jeg har med verden, i forhold til at, at være utilfreds, fordi det, der er mange af de ting, der sker lige P.T., som er en, en modsætning til det, der er blevet kæmpet altså så længe, for vi har virkelig lagt kræfter i både revolutioner, og i, altså i hvad hedder det, i, der er jo stadigvæk mange, for eksempel homoseksuelle eller minoriteter, på den sags skyld, der bliver myrdet eller er udsat for, for hate crimes. Og det bliver bare værre, når der er på globalt en, en leder, der, der faktisk stø, støtter mere eller mindre de, altså de ting, der sker og ikke, ikke gør noget globalt for at ændre det, også i forhold til diskursen, der bliver pålagt. Øhm, og så derfor, i forhold til mig selv, vil jeg sige, at jeg er tilfreds med øhm, hvad jeg har at gøre med. Altså, jeg føler mig privilegeret i forhold til, hvor jeg er, men det betyder måske også, at jeg har et rådrum til at erklære mig utilfreds og prøve at skabe en debat omkring, hvad det egentlig er, der sker ud i verden. Øhm, som, altså, jeg er et sted, hvor jeg har ressourcerne til at gøre det. Øh, også i forhold til, at jeg lever i Vesten, og vi, vi lever i Danmark, og vi har den her høje levestandard. Så jeg, kan, altså, jeg har mulighed for at være talsrør for dem, der ikke altså, ligesom kan, kan komme ud med det, de har på hjerte. Og det, det synes jeg er virkelig vigtigt, også i forhold til, at man skaber en debat omkring det, man er utilfreds med, så man prøver at skabe ændring, i stedet for bare at være stille. Ja, og, det, og fordi, så, så det, altså, det er jo en fantastisk overgang til det næste spørgsmål, fordi jeg vil sige, i forhold til det, du siger her med, at okay, jeg er privilegeret, mm. det frigør noget tid, altså, til stedsforstand, ja. jeg skal ikke bruge min tid på at slippe vand fra brunnen og hjem til landsbyen hver dag, mm. og hvis min, øh, hvad hedder det, bror eller søster så er homoseksuel, så skal jeg ikke Øh, du ved, så vil man måske, hvis man var fra den her landsby, selv have lyst til at myrde dem. Men du ved, ja, ja. Jeg har, altså, de fleste mennesker i verden bruger det meste mm -hmm. af deres tid på at bare at overleve. Ikke? Og du siger så, jeg har et rådrum af tid som konsekvens mm -hmm. af den her privilegerede situation. Jeg vil jo så sige, at det er jo faktisk øh, forsvindende, eller jeg ved ikke, mm -hmm. hvad kan man sige, hvor forsvinde en lille del af mennesker, der tænker på den måde, du gør. Mm -hmm. Altså der siger, at her står jeg med min, privi min privilegerede situation. Mm -hmm. Jeg må hellere bruge den tid, der er frigjort på at gå ud og hjælpe nogle af de mennesker, der ikke har den tid. Ja. Øh, det, er jo, det er jo ikke, altså det det for mig, når jeg kigger ud i, kan man sige, i, i, i, i, i, den, i den danske ungdom, mm -hmm. så ser jeg jo ikke, at det er folks primærtion. De fleste, mm -hmm. de bruger så bare tiden på at se Netflix. Så, <laughs> jo, altså ja. ja, mener, ikke? Forstår, Hvad altså Det er det, det, folk ja, ja. gør med deres rådrum. Ikke? Mm -hmm. øh, så, så, så derfor bliver mit spørgsmål jo så, hvor er din passion for, for politik kommet fra? Altså det her ønske om at, at hjælpe. Ja, altså jeg tror, min passion for politik kom, altså den startede faktisk, da var helt lille. Det, det startede med, at min, mine forældre har været meget interesseret i politik, øhm, Stærke socialdemokrater begge to, min mor er måske lidt mere til SF-siden, men, men i hvert fald okay. min, far er, min far er håndværker, så mm. det kommer derfra ikke. Øhm, og da, da jeg var lille, der, der havde vi de her faktisk debatter derhjemme om, hvad der foregik i samfundet. Så jeg har, altså så vidt jeg ved, altid været oplyst i, selvfølgelig farvet af, også hvad mine forældre, altså hvilken overbevisning de har, men altid været bevidst om, hvilke ændringer altså, der har været i samfundet, hvad, hvad der foregik. Øhm, og jeg så også øh, kivespunkter med Content. Øhm, sådan, nogle, yep. yeah, sådan, sådan nogle programmer så jeg også, at det var også altså jeg, var, jeg, jeg kunne godt lide at engagere mig i Hvad der skete ud i samfundet Jeg synes det var spændende I forhold til øhm, hvad, hvad ændringer kunne gøre Ved måden vi anskuer samfundet på Og anskuer andre mennesker på øhm, Så jeg kunne, jeg kunne godt lide Det der med At jeg kunne øhm, Se hvad det var der foregik ude i verden Og danne mig en mening om det Også da jeg var helt lille øhm, Så jeg tror at, egentlig, at det kommer af, af almen interesse for for samfundet generelt, og så at jeg øhm, i starten af gymnasiet meldte mig ind i DSU, egentlig bare for at se, hvad det var for noget. Øhm, fordi jeg synes, det var, det var vigtigt for mig at kæmpe for en sag. Øhm, og på daværende tidspunkt øhm, var jeg mere enig med Socialdemokratiet på nationalplan, end jeg er lige nu. Øh, så det, det gav god mening at melde, altså, at melde mig selv ind i DSU, fordi jeg synes, at de, de kæmpede for nogle gode politiske tiltag også. Altså det, selvfølgelig kan man ikke bare... Altså, Øh, tro, at man ulig kan komme ind i folketing eller lave nogle ændringer, men jeg synes, jeg synes det var rigtig vigtigt, at, at der var en ungdomsorganisation med andre unge, der var lige så engageret i at skabe ændringer, som jeg selv var. Øh, også fordi, at jeg måske, altså, jeg vil sige, i forhold til, at i folkeskolen, der var det måske ikke folk store interesse kontra på gymnasiet. Altså, jeg vil sige, folk tænker måske over nogle lidt andre ting på gymnasiet kontra folkeskolen, for der, der er et kæmpe spring. Øhm, men det er rart at, at ligesom have den her, hvad kan man sige, Uh, solidaritet med folk, faktisk, um, og ikke føle, at jeg var den eneste, der, der, altså, der havde den her interesse, um, som helt ung også. Jeg, vil gerne, jeg, griber lige, jeg griber lige fandme ud af det, du siger. Mm. Altså, det her, du snakker om det her, men du kan godt kunne lide at se, hvordan ændringer i verden ændrede folks menneskesyn og mm -hmm. vores måde at se ja. verden på. altså Snakker du der om, at konkrete politiske tiltag, der bliver altså... taget? er med til at forme vores mere overordnede på et kulturelt plan, mm, menneskesyn. Men altså for eksempel, hvis der bliver... Hvis der bliver øhm, må jeg godt tage udgangspunkt i maskeringsforbud, bare lige Fuldstændig, for ja, okay. det var faktisk hvis, også det, jeg tænkte Ja, okay, for ja. hvis vi nu tager det for eksempel... Øhm, nu, hvor der er det her maskeringsforbud. Altså, jeg før, førhen, der alt efter, hvad jeg har observeret. Selvfølgelig, det kan godt være, at der er andre, der har en helt anden altså holdning eller syn på det, end, end jeg har. Men førhen, der var folk ikke så... Altså, jeg ved ikke, fjendtlige over for altså, altså burka i forhold til, hvad de er nu. Men nu, hvor maskeringsforbuddet er kommet, så har de ligesom en, noget bagt op i en lovgivning. Det er lov, at du ikke må have det her på, fordi sådan er lovgivningen. Og før var der, der var ikke rigtig noget, hvor de kunne... Altså, der var ikke rigtig noget belæg for, at de kunne sige til folk, at det var forkert, de havde det på. Øhm, men, men, men også den retorik... Altså, den, den, jeg føler, at der er en implicit hadsk retorik i det, i og med, at, at der bliver dikteret, hvad folk må have på af blik, beklædning. Øhm, så, så, så allerede der, synes jeg, at, at der er sådan lidt en... en jeg må godt have mit tøj på, men fordi du øh, har, har det her på, så bliver der lavet en lov om det, og så øh, må du faktisk ikke have det på længere. Så der synes jeg også, at, at, at der allerede der bliver lavet en diskurs, som, altså over dem, der bærer burka som værende, forkerte. Øh, og det, det ændrer selvfølgelig folks syn på, på blandt andet øh, folk, der bærer burka, øh, men også i forhold til det, man ser med øh, altså ekstremistiske øh, muslimer. Øh, så jeg ved ikke, om det er, øh, fordi folk ikke er kildekritiske, men, men, men der er rigtig mange, der tror, at, at, at den ekstremistiske gruppe af muslimer, der tolker Koranen på en måde, øh, betyder, at, at alle muslimer er ligesådan. Øh, så så det bliver, der bliver ligesom, der ved jeg ikke, lavet en anden der ved jeg ikke, fælles retorik af muslimer som, som farlige blandt andet. Og det er der, jeg synes, at, at, at man igennem sådan nogle tiltag kan ændre folks syn på, Altså, hvad der er værende rigtigt og forkert og hvad man må og ikke må. Og derved kan altså, put in. man kan putte en hadsk retorik nedover en gruppe. Øhm, og det er der, jeg synes, det bliver farligt, faktisk. Okay, ja. ja. Øh, altså, nu... Altså, jeg, jeg, jeg kan jo nok ikke, jeg kan ikke lade være med at få lyst til at stille dig spørgsmål. Jeg ved ikke, om du har hørt den her mm -hmm. sag øh, med øh, over, øh, Københavns Universitet, mm -hmm. der, er, der har forbudt ja. visse former for fester. Ja. Altså, kunne man ikke også argumentere for, at der ved ude det samme, altså et frihedsangreb i folks ret til at gå i hvilket som helst form for tøj og så i det her tilfælde kostume. Altså hvad tænker du så om sådan noget? Altså, det er jo, ja. Jeg havde faktisk en samtale med mor om øh, kontekst her i morges, og jeg synes meget at, at, at det handler om, om kontekst faktisk, fordi altså, det der er på Københavns Universitet for eksempel med, med den udklædning, det er jo en, en udklædning som i en fest, hvor man hvor man i en kontekst ikke har noget, man kan sige, man har ikke nogen øh, racistisk eller diskriminerende sådan hensigt med det og det er det jeg synes der er vigtigt, fordi at, at det er jo ikke det er jo ikke for at være for at, altså og, altså hvad kan man sige øhm, altså gøre det til noget altså racisme det er jo egentlig bare for at fest. og det er jo egentlig altså der, der synes jeg også at altså, jeg synes at det er lidt plat. for at være helt ærlig ikke? altså det er, jo bare, det er jo bare en udklædning det er jo ikke noget angreb på nogen måde og der synes jeg også at det altså der der er jo egentlig mm. hvis jeg skal være altså Ja, okay, ja, fordi det, som kan være, kan være virkelig svært for mig at begribe, kan man sige, mm -hmm. og det ved jeg altså, det er, at på den ene side, så er jeg enig med, at der er den her, hvad kan man sige, øde, lad os kalde det xenofobiske retning, mm -hmm. ikke også? Altså, hvor vi siger, at vi deciderer vil fjerne nogle af de frihedsrettigheder, vi har kæmpet, som du ja. siger, rigtig hårdt for at få, øh, især måske øh, for, for, altså for minuitetsrettigheders, altså, mm -hmm. altså minoriteters frihedsrettigheder, kunne man sige, det var ikke? Ja. Men så på den anden side, så har du så også sådan lidt move, som det her, der sker mm. på Københavns Universitet, hvor vi i minoritetsbeskyttelsens navn, mm. så at sige, er inde at lave ja. præcis de samme angreb, som den hadfulde højrefløj mm. er ude på. Altså, det, det, det, min, min pointe er bare, hvad, hvad, hvad siger det så om, du ved, diskurs? Altså, hvad, mm. hvad, hvad, hvad er det for, altså, hvordan kan en positiv beskyttende diskurs lede til frihedsangreb, mm. vi ikke ønsker? Ja, altså, jeg tror egentlig også, at det handler lidt om, altså, jeg ved ikke, der er en eller anden udbredt politisk korrekthed, i vores, i vores samfund lige nu, I for, altså også i forhold til noget, jeg tror også, det handler om, at, at, at man i, in, altså i, nogen, i noget omfang er bange for at diskriminere, altså er bange for, at det skal lede til, at man, at man måske diskriminerer en minoritet endnu mere, eller at de føler sig diskrimineret så man skal, jeg tror også, det er en grænse i forhold til, man skal passe på, hvor går grænsen, og jeg tror, det er noget, måske vi måske ikke kan fundet ud af endnu, i forhold til, hvor grænsen går, altså er, er det, at vi holder en fest, hvor vi klæder os ud som stereotyper, er det, er det diskriminerende, er det, er det rettet mod dem? Er det for tæt på, eller, eller hvor skal vi forholde os ind i forhold til det? Så jeg tror også, at, at det er noget, man måske skal vurdere i den kontekst, det foregår i. Altså, det, det synes jeg i hvert fald er essentielt, og jeg, jeg synes også, at, at det siger måske... Altså, jeg tror også, at diskursen på den ene side gør, at, at, at man måske kan få et mere altså, fremmedhedsk syn på en, en minoritet, eller sådan altså, kan vi også snakke, en beklædningsdel eller et eller andet, ikke? Men jeg tror også, at på samme tid gør, at vi bliver mere bange for altså, måske at komme tæt på de grænser, eller sådan, altså, udfordre dem lidt, ikke? Også fordi, at, at, at, som jeg sagde før, det er jo ikke, det er jo ikke noget ondt rettet mod altså, nogen minoriteter, eller, eller, eller nogen stereotyper, eller, eller nogen etniciteter, at man klæder sig ud som bestemt typ. Det vil jo altid gjort fastelavn, for eksempel. Ikke? Altså, jeg har da været indianer mange gange til fastelavn, og det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at jeg vil, altså, vil altså, altså gøre ret et eller andet, eller andet mod indianer, eller et eller andet bestemt folkefærd. Så jeg, og det er jo en, en kontekst i, altså med fastelavn. Så jeg tror også, at det handler meget om, hvordan man gør det, i, altså, i hvilket altså i hvilken regne man gør det i, i forhold til om, om det er, altså om man, om man direkte udøver sådan diskrimination eller racisme mod en bestemt gruppe. Mm. Ja, Ja, og som, og som du også siger, altså mm. hvilke følelser er simpelthen ja, ja. indgår i situationen? Altså er det en ja, ja. hadfuld følelse, du ja, har i det, at du klæder dig ud som en indianer? Mm. Altså, eller er det fordi du vil, ja, du siger, hold, holde sjov og fest? Ja. Okay, ja. Jamen, okay, jamen, hvad hedder det, fedt? Uh, hvad hedder det? Men, altså, det er fordi, når man når man som mig... Som tidligere venstreorienteret, jeg vil sige ekstremt midtersøgende i dag, okay. så er, er, er det jo altid min skepticisme over for enhver en venstreorienteret møder. Det er, hvor, hvor er standarderne? Altså, er der, har vi dobbeltstandarder på færre, forstår du, hvad mener Må Må venstrefløjen godt, øh, du ved, mm -hmm. altså for venstrefløjen, mod, ja. diskriminere mod øh, folks øh, beklædning, og, mm -hmm. mod, eller, eller, eller er det kun højrefløjen, der ikke må? Mm -hmm. Men det lyder jo til, at vi er fuldstændig enige om, ja. at, kan man sige, friheden til at gøre, hvad man vil, og have frihed mm -hmm. til at være, hvad man vil, det er den, der er central. Ja. Så ja, det er jo bare fedt. Nå, øh, hvad hedder det? Så, så rykker vi hastig videre, fordi noget af det, som, jeg, som der er, det er jo, at du får jo i løbet af en uge, hvor mange, hvor mange likes tror du, du får over sådan en uge? Hvis, det, kommer, det kommer lidt an på antallet opslag, men lad os okay. sige, en gennemsnitlig uge, det ved jeg ikke, øh, 300 muligvis, plus minus, øh, deromkring i hvert fald. Det kommer også an på, hvilket slags opslag det er. Øh, fordi jeg vil sige, der er nogle ting, folk det ved jeg, går lidt mere op i, end andre ting. Øh, for eksempel, øh, jeg tror, at, at, at, at folk, går lidt mere op i noget, der er, der er tættere på dem. Altså noget, der har en eller anden personlig uh, indflydelse på dem. Um, eller noget, de selv har som, hvad kan man sige, um, interesse i forhold til at, at, at skabe debat om. I forhold til, jeg kan komme med et eksempel, hvis jeg slår noget op. For eksempel, lige nu er transkønnet blevet flyttet ud af seksologisk klinik. De får deres eget kønsidentitetscenter. Og der er jo mange, der, der har kendskab til transkøndet, eller har kendskab til seksualitet og altså og, og hele den agenda med kønsidentitet, så det vil måske ligge dem lidt mere nært, end mødre, der bliver frataget deres børn, og alt politisk agenda i Mexico-agtigt. Altså, der, der er forskel på, er forskel på hvad, hvad folk ligesom har indsigt i, altså hvorfor det sker, og jeg kunne godt se, jeg kunne, jeg kunne forestille mig, at det vil påvirke noget patos, i og med, at det er mødre og, og børn, der bliver skilt fra hinanden, men hvis jeg slår i den op om, lad os sige, et, et, et, et topmøde i Singapore, dengang, der, altså, dengang der, der var det med Kim Jung og Donald Trump, altså hvis det er sådan noget, så er folk sådan lidt, Nå, okay. Altså, så, så, altså, der var på et tidspunkt en af mine veninder, der skrev til mig, øh, øh, hun sendte mig en besked, efter jeg har slået det op. Det var faktisk konkret det eksempel konkrete eksempladsgaven. Øh, hvorfor er det vigtigt? Og så var jeg sådan, det er jo... Altså, det er jo noget af... Altså, det, er jo, det er jo en historisk begivenhed. Det er, jo, det er jo vildt. Det er jo... Altså, det er jo... Jeg kan ikke, jeg kan ikke putte ord ind til det, men det var altså, det, det er også bare lidt oplyst om, om hvad. Oplyst om... Om, om det, man ser selv, eller, eller vil man søge lidt ud i verden og finde ud, af hvad der er, der foregår på globalt pænt. Men jeg synes, det var, det var en sjov kommentar at komme med. Hvorfor? Al det er altså, altså, ja. Var det beskedet, du kunne fejl? Øh, jeg, jeg har set, at altså, hun skrev til mig efter, det var jeg ved ikke det var måske fem minutter efter, at jeg har lagt det op. Øh, hun forstod egentlig ikke helt, hvorfor de skulle mødes i Singapore, fordi hvorfor kunne de ikke bare mødes et andet sted? Og var det ikke uvinder? Altså, i princippet jo, men, men det er jo derfor, det er så vigtigt, at, at de netop sådan ligger stridsøkserne og faktisk vil prøve at nu ved jeg så ikke lige, hvor optimalt det er, altså på længere sigt vel, men, men at, at de faktisk prøver at, at gøre noget for den globale fred. Og det er jo, det er jo så essentielt, for det er jo større end os alle sammen. Altså det er jo globalt pænt, det er ikke bare et eller andet nede i altså Vindsvyssel eller over i København eller et eller andet. Det er jo virkelig noget, der er revolutionerende for hele verden. Så jeg synes, det er jo vildt, at man kan stille det spørgsmål. Det, det synes jeg var meget sjovt. Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kunne ikke være mere enig med dig, altså for helvede jeg. Og hvad hedder det? Okay, så, så, okay, så nu, nu har vi bare sådan etableret et tal, der hedder sådan 300. Altså, ja. men, men så du siger, at der, der er forskel på, hvor mange likes du får, alt efter indholdet på din opslag. Ja. Hvor mange gange vil du skyde på, at du lægger noget op i løbet af nu? Uh, jeg vil nok sige, at jeg... Øhm i hvert fald i forhold til artikler, hvis jeg har... Nu sker der ret meget i, altså i vores samfund, lige PC også, altså globalt plan, så jeg tror ikke, der er en uge, hvor der ikke sådan rigtig kommer en opslag, men jeg vil i hvert fald sige omkring 6-7 stykker. Øhm, jeg ved ikke, jeg prøvede at tælle det faktisk her for noget tid siden, og det var cirka et om dagen hver anden dag, øhm, og nogle gange flere. Det kommer lidt an på, om der er sådan, at flere ting, der clasher med hinanden. Øhm, men det er meget øh, alt efter, hvad jeg også føler, der er vigtigt. Øhm, og Altså at få ud... For eksempel, da... da øhm, der kom en artikel med, øh, at, at transkundene bliver rykket ud af Seksologisk Klinik. Der var det øh, en artikel, der kom før det blev vedtaget. Så der skrev jeg bare lige en kort kommentar, men jeg kunne godt tænke mig at komme med en uddybende kommentar til det nu, hvor der, altså, når der kommer et eller andet opslag om, altså, øh, altså, når der kommer opslag om at det blev blevet vedtaget, og altså, eftervirkningerne af det måske, og i forhold til, hvad visionerne er omkring det. Som, altså, der er lidt mere information. Mm -hmm. øh, så jeg tror også, det kommer ind på sådan Altså hvis det har været en lang konflikt, for eksempel, som altså som den konflikt, der er over med USA og Mexico lige nu, så kan man jo selvfølgelig uddybe det meget mere, for der, har været en, altså, der er en lidt længere tids, tidslinje i forhold til det. Så det handler også meget om det i forhold til længden og, og mængden af opslag. Øhm, ja. Og okay, hvad, altså sådan, så, altså, så du siger 300 om ugen, en ja. gang hver anden, så det, du siger gennemsnitligt en hver anden dag, så vi er vi ude i mm. cirka 4-3 opslag, så er vi ude i, så er vi ude i at dine opslag ligger der et sted mellem 60 og 100 likes. Ja. Så er det... Øh... Altså, nogle af dem, øh, men det jeg vil også sige, at en stor del af det er folk, der skriver til mig, og gerne vil sådan, enten det er, jeg har både fået opslag med folk, der gerne vil, gerne vil vide mere om det, eller folk, der gerne vil faktisk ikke engang debattere, bare diskutere og sige, de er uenige. Og det, jeg kunne godt tænke mig en, en, en, en, det ikke en midterting, så vi kunne snakke om det, eller debattere det, i stedet for at der er en, der skriver, ej, jeg synes, det er noget mærkeligt, ja, det synes jeg ikke rigtigt, eller folk, Socialdemokratiet eller sådan noget. Altså, okay. det, sådan nogle kommentarer. Kommer det som privat beskeder? Ja. Det... Øh, nogle gange er der også nogen, der, der, der godt kan komme med en kommentar nedenunder, øh, og det synes jeg egentlig er fedt, som, altså, så det står offentligt også, så der, er, altså, så der ligesom er en modpol til det, jeg også skriver, så er det ikke bare mig, mig, mig, men der er nogen, der godt vil tage den op med mig, og måske også oplyse mig om en vinkel, jeg ikke har set, eller et eller, andet, eller eller få mig til at tænke lidt mere over det, jeg skriver, eller altså bare få mig til at reflektere over, hvad det egentlig er, det her det betyder, også fra en anden persons perspektiv. Øhm, i stedet for altså Jeg vil gerne have en nuanceret debat, uanset hvad, hvad emnet er. Øh, også, altså også for andres vedkommende, men især for mit eget, for jeg kan godt lide at, at, at, at få et andet en anden synsvinkel på, på den sag, jeg sidder og, og, og, altså, og altså, kommenterer på. Øh, det synes jeg også er essentielt, så det ikke bliver sådan en envejs kommunikation og et, et, altså, et enesyn. Det synes jeg også er vigtigt for Øhm, altså generelt for alle slags debatter, der er, så der, der er flere vinkler på en sag, fordi der er, der er aldrig kun én vinkel på en sag. Det handler jo om altså subjektivitet og om, om synspunkt. Så, mm -hmm. ja. så, og, og, så, så vil min spørgsmål så blive, altså, tænk, hvad tænker du, at de sociale, hvad skal man sige, de sociale medier, mm -hmm. synes du, at de tjener det, det formål? Forstår du, hvis nu man bare kigger på dem i, altså, som, som et, et redskab, ikke? Ja. Altså, synes du så, at de tjener det her formål, som gør, at altså, er de med til, bidrager de til konstruktiv debat? Øhm, både og, faktisk. Øhm, man kan sige, det, det er en meget stor platform, de sociale medier, så øhm, alle mennesker i vores, altså, i hvert fald min, altså, de generationer, der har været vant til internet og sådan noget, er med på den her platform, øh, og er så også altså, eksponeret for de forskellige øh, emner, der bliver taget op til den her debat og har mulighed for selv at komme input, og det synes jeg er fint, men jeg synes også, der er rigtig mange steder, hvor det bliver en unyanceret øh, debat, i forhold til, altså, hvor det bare bliver sådan en Æh, jeg har ret, øh, du, du har ikke ret, agtigt. og det, det er meget, når, når det er mellem venstre og Så synes jeg, at, at vi ikke er så åbne over for hinanden i forhold til, til synspunkter. det er sådan at, Nej, jeg er venstreorienterede, øh, det, det er noget peste, du siger, at du er liberal. Altså det, det kan godt blive sådan noget. Øh, og jeg kan godt se, at, at når jeg, også når jeg selv debatterer med, med, med højreorienterede, eller altså bare sådan generelt til, til højre for socialdemokratiet det er nok ikke så midt længere, hvis vi skulle tage det i forhold til, hvad der foregår lige pt, men, men så kan jeg også godt se, at, at der er nogle af de ting, de måske mener, som jeg er rigtig uenig i, men, men jeg synes, at det er vigtigt, at vi er åbne over for forskellige synspunkter, også på de sociale medier, så det ikke bliver en envejskommunikation eller en, altså en stopklods for en, en udvidet debat. Øhm, så jeg synes, altså at, at, at de sociale medier tjener et formål i forhold til at åbne for debatten, men jeg tror også, det er, at det er meget individorienteret i forhold til at have lyst til at tage debatten. Øhm, også i forhold til at have lyst til at tage debatten med nogen, man måske er uenig med, øh, fordi det faktisk er meget lærerigt nogle gange i forhold til, at man ikke altid, altså, altså der er jo rigtig mange, der er, også der er enige med mig, som, som liker mine kommentarer, mine opslag, og skriver, ah ja, jeg kunne ikke være mere enig, og sådan noget, og det er sådan lidt, men hvorfor er du enig? Mm. Jeg, altså, jeg vil gerne, det er fedt nok, at du er enig, men jeg vil også gerne have input om, omkring, hvorfor. Fordi jeg vil godt tænke mig, hvad er det, er det er det, jeg skriver? Er det, er det tiltaget? Hvad, hvad er det? Altså, hvilken, hvilken aspekt er det, er det er, at du er enig i? Fordi det, det synes jeg også er essentielt. Altså, fordi folk kunne jo godt have forskellige syn på, på hvad de er enige i også. Altså, ja, og måske ja, ja. kan man være enige af, de, altså, af den forkerte grund. Altså forstår ja, du, men ja, ikke? Ja, altså, sådan. Øh, men så ved det, så, så det, nu vil jeg sige det her ikke, altså hvad, kan, du, kan du huske, og det er jo bare uforpligtende, det er mm. også helt færdigt, jeg kan kræftet mig ikke huske alt, det, når jeg lavede på de sociale medier. <laughs> øh, hvad hedder det? Kan du huske en god dialog, du engang har haft så, på de sociale medier, med en, du øh, var uenig med? Jeg kan huske øh, faktisk en, det var mere end en dialog på, øh, på gymnasiet. Kan I huske? Det var faktisk med specifikt Magnus Gravrock. Kan I huske ham? Guy. Ja, lige præcis. Øhm, og, altså, jeg vil sige, at alle mennesker, han er rigtig god til at, at, at debattere faktisk. Han er meget savlig, i hvert fald over for mig, når vi, når vi har, har diskuteret noget og sådan noget. Øhm, og vi skulle op til morgensamling for at øh, debattere for eller imod i forhold til at nedlægge undervisningen. Øh, og der kom han med pointen, at, at, at han synes faktisk, at når man nedlægger undervisningen, så fik han frataget sine undervisningsrettigheder som individ. Og det var jo egentlig flertal, vi lavede en flertalsafstemning, så det var jo egentlig majoriteten der trynede minoriteten, hvis I forstår. Og jeg har godt se pointen i, at, at der måske er en minoritet, der gerne vil have undervisningen, og ikke, altså, ikke vil nedlægge den, som faktisk ikke har noget at skulle sige, når det er altså, majoriteten, der, der, der får det sidste ord. Øh, men jeg kunne ikke se, altså der, der har jeg også lidt, hvordan skal vi ellers gøre det? Lige der. Det, det er jo så det, og, jeg, og men det synes jeg faktisk var, var ret interessant, fordi vi fik også snakket om, okay, der er jo faktisk nogle gange, hvor minoriteten bliver jordet, i anfølsertegn, af majoriteten, og ikke, ikke rigtig får noget sagt, når man laver de her flertals, afstemninger og sådan noget, øhm, selvom det er på, i anfældstegn, demokratisk vis. Ikke? Øhm, og, det, og det synes jeg egentlig var, var ret interessant at have den, den dialog med ham, fordi vi var ikke enige, og det er vi stort set aldrig. Øhm, men, men det var interessant, for jeg havde faktisk ikke idé, at jeg stod og skulle argumentere for, hvorfor vi skulle nedlægge undervisningen, havde jeg faktisk ikke tænkt over det med min minoritet-majoritet. Ironisk nok, når jeg skriver minoritetsrettigheder, ikke? Men, ja, ja, ja, ja. men stadigvæk, jeg, jeg synes, det var rigtig interessant også, fordi at, at, at bagefter, da vi havde, efter vi havde været op, så stod vi også og snakket lige ved siden af, Vi kan godt se, at vi gik enige med, det var egentlig ret interessant at stå og, og altså, at debattere op på scenen foran, mm. altså foran skolen. Det var, mm -hmm. det var rigtig interessant. Jeg kan huske, det, det er sjovt det, du siger, ikke? Altså, altså han, og jeg, og jeg er glad for på den måde det her med, at hans... Øh, minoritetsargument det, hvad hedder det, kan man sige øh, lyse det eller andet op i dig mm -hmm. altså, eller oplyse dig på en eller anden måde eller at du synes det giver mening. Jeg kan huske øh, i 8. klasse, øh, hvor jeg i samfundsfag, hvor jeg snakkede med min samfundsfagslærer, hvor jeg ligesom insisterede på det her med, at demokrati, det er jo bare, at flertallet bestemmer. Det er bare det, det er det, demokrati er, og, og så alt det andet, det er bare sådan noget fluffy, fluffy fordi det kan jeg huske, det var det, hun sagde, nej, demokrati, det er så meget mere end det. Altså, demokrati mm. er en, en helt, kan man sige, en væremåde, man kan, man kan være demokratisk, ikke men det er nærmest en personlighed. Ikke? Øhm, og, det, og det må jeg jo bare sige, at, det, det, at, jeg kan, at, at øhm, den binære tanke, tankegang om det, er jo netop en tankegang, som man måske med alderen vokser fra, altså mm. at tro, at demokrati det er bare en styreform, der sådan ja. hviler på denne flertalsmekanisme. Og, og noget, der er jo uhyggeligt at se, det er jo for eksempel, hvis du tager et land som Tyrkiet, eller et land som Rusland, ikke? Mm. det er jo et eksempel på, hvordan at et demokrati kan være enormt diktatorisk. Der er ingen mm. tvivl om, at flertallet af den, af den øh, tyrkiske regering, ty tyrkiske befolkning, støtter en mand som Erdogan, og det samme mm. i Rusland, han har et flertal bag sig i befolkningen. Men det betyder fandme ikke, at de lande er demokratiske, mm. vel? Altså, og det viser jo virkelig godt, hvordan at den der flertallet bestemmer ting, hvis mm. den bliver for... Altså at lande, der ikke har formået at forstå, at demokrati er mere end bare at have et mm. parlament, hvor flertallet yeah. bestemmer, det er lande, der aldrig kan blive sande demokratier, mm. og god, i hvert fald i altså, Den vær. demokratiske tankegang, sådan som, som helhed, ikke? Ja. Nemlig, nemlig. Øhm, det, synes jeg også, altså, det er jo også et generelt problem, kan man sige. Altså at, at, at der ligesom er den her variation af at demokrati, som egentlig ikke er demokratiet i fuld form. Men som bare er, som du også selv siger, den, den tankegang, man ligesom har med, at det bare er en styreform. Fordi det, altså man kan selvfølgelig godt se det som bare en styreform, men, men det er jo ikke, altså, det kan man sige, men det, det er ikke helheden. Det er jo ligesom, altså der er også. Man kan, man, kan, man kan ligesom sige, at man kan ligesom dele op på den måde, at, at, at hvis, man, hvis man kun ser, som du også selv siger, hvis man kun ser demokratiet som, som en styreform, så får man også kun den del med, så får man ikke alt det andet med, fordi der er så meget andet godt i, i demokrati, i forhold til også, i forhold til diplomati også, øh, og i forhold til sådan, i forhold til frihed og i forhold til sådan, at det at, det at kunne. Altså, det at kunne snakke og få lov til at, at skabe en debat og kunne få lov til at ytre sig, uden måske at blive halshugget for det, ikke? Øh, nemlig, fordi det er jo ikke... Altså, der, der, der mangler der den der demokratiske frihed, ytringsfriheden, ikke? Til at kunne... Til at kunne være uenig med, med den diktatoriske leder, de faktisk har. Fordi hvis man, hvis man er uenig der, så kan der komme lidt knas. Eller lige Ja, ja, ja. Nå, øh, hvad hedder det? Arne, du er her jo også. Øh, hvad hedder ja. det? Og, øh, <laughs> jeg sidder, Hva hvad tænker, du? Ja, Hva tænker du om det, du har hørt indtil videre? Har du nogle øh, spørgsmål, du godt kunne tænke dig at stille på basis? Jo, der, jeg synes, at øh, det er super interessant, og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge faktisk lidt i forbindelse. Nu sidder, nu sidder. har snakken lidt gået på demokrati og sådan noget. Mm -hmm. øh, og øh, en point, nu nu bliver det... Nu bliver jeg lidt farvet af, at jeg lige har haft noget fra undervisningen, men det der var et argument, der handlede om sådan noget med, at demokratisk legitimitet for en politisk leder mm. kommer i større grad af, af for eksempel opbakning igennem partiorganisationen. Det er mm. så her, der her menes der igennem uafstemninger helt konkret. Mm. Men i forhold til det her, nu hvor du nævner, at du har været med i DSU, mm. så kan jeg godt tænke mig at høre... Øh, føler du, at man har, kan opnå nogen form for indflydelse ved at være igennem, ved at være øh, en del af en, en ungdomsorganisation, eller et partiorganisation. Mm. Øh, og også måske i den forbindelse at prøve at koble det lidt med sociale medier, fordi man snakker mm. meget om det her med ekokammerer, som jeg også har været inde på, på de sociale medier, men jeg kunne godt tænke at høre, om det også måske er noget, der gør sig gældende i parti øh, eller mm. i ungdomsorganisationerne, fordi yeah. der har du også, hvad kan man sige, en hel masse like mennesker, mm. som alle sammen øh, øh, hvad kan man sige, tænker socialdemokratisk, lad os bare sige det, mm. øh, i hvert fald i et eller andet forstand, øh, at så bliver det om det, hvad kan man sige, prøver at sammenligne det her med de sociale medier kontra øh, ungdomsorganisationen, mm. hvad i forhold til både indflydelse og det her med ekokammeret, ja. om du ikke vil prøve at komme ind på det? Jo, øh, jeg vil sige, i forhold til de sociale medier, der, der styrker det helt klart, hvis, hvis vi snakker ethos, at man faktisk er med i, en, altså i, en, i et ungdomsparti, fordi der, altså der, der er ligesom en eller anden, altså hvis vi skal kalde det legitimitet over at være med i, i, i et ungdomsparti, der, hvor man, altså der, der er jo den her, altså selvfølgelig er der jo altså den her forventning til, hvad, hvad, hvad politikerne kan, og hvad, hvad, altså hvad de bør gøre, ikke, men, men, men der er også en, en, det ved jeg, en, en forventning til, at, at ungdomspartierne også har en eller anden form for indflydelse, altså også i forhold til for eksempel at, mødes med Mette Frederiksen og, og fund, altså, give hende nogle input ja. i forhold til, altså, hvad, hvad, hvad vil vi gerne have på dagsordenen? Hvad, hvad vil vi gerne? Altså, så, så jeg vil sige, at, at i forhold til, til de sociale medier, er det klart uh, en fordel uh, også at være med i et ungdomsparti, også i forhold til de værktøjer, du får uh, i forhold til at argumentere og, og indgå i en debat. Fordi det er jo også, altså, det er også en kunst. Altså argumentation er jo også en kunst, og det er også en kunst at kunne, altså, kunne argumentere for sin sag, men stadig være åben for Altså for, for, andres, for andres meninger. Øhm, men, men jeg vil så også sige, at i forhold til, øhm, til hvad hedder det, i, øh, i unges Partierne, nu snakker jeg på, altså på, på, også på vegne af, hvad jeg har hørt, så, så, ja. så er det også meget, øhm, jeg vil også sige, der er en personlig legitimitet over at være den person, der går ud og siger noget. Altså hvis man tager meget initiativ, ja. øhm, og man har meget mange til at lave en ændring, så synes jeg også, så, så føler jeg også, at man, man, man, man får mere opbakning i, altså i, hvad kan man sige, i sin ungdomsorganisation, fordi at man altså både, både viser derinde i selve ungdomsorganisationen, at man vil lave den her ændring, men at man også kan ydre den uden for organisationen. Og det er også der, hvor, hvor de sociale medier spiller ind, fordi at, at når, vi, altså når man fx fører valgkamp og sådan noget, så er, så er at de sociale medier jo også en, en, en stor faktor i forhold til at, at få budskabet ud. Og, og, og Jeg vil også sige, at, at mange af dem, der er meget aktive på de sociale medier, er oftest også dem, der har, altså, der har de fleste input, altså når, når man sidder og, og, og har en eller anden debat, fordi at de også har været ude og se, hvordan øhm, omverdenen reagerer på deres, øhm, altså deres forslag og deres budskab, og deres, altså den måde, de, de fremstiller tingene på. Så jeg vil sige, at, at, at hvis man kombinerer de to ting, mm. så får man både en legitimitet på de sociale medier i forhold til altså ethos, personlig ethos, og man man er med af den her organisation, der kæmper for de samme ting og at ligesom man er en større enhed. Ikke? Mm. Men, men på samme tid vil jeg også sige, at det skaber en, altså en legitimitet inde i organisationen, fordi man, man, netop, man netop har altså det initiativ, men mm. man, man, har, man har det her initiativ til, til, til os at, at vilde vil det ud. Helt sikkert. Lige præcis. Så, så jeg, jeg synes, at, at de to ting hænger ret, ret godt sammen i forhold til, at de komplementerer hinanden. Ja, øhm, ja de to gode pointer kan så for helt sikkert. Vil du prøve at kommentere på det her med ekokammer, for det, det synes jeg faktisk også er ret spændende. Ja, i hvilken, øh, hvilken kontekst? I, nu har I været, vist været inde mm -hmm. på det i forhold til sociale medier. Ja. Men hvordan har du oplevet det i forhold til øhm, at være en del af et ungdoms, øh, og en ungdomsorganisation, hvis jeg godt må... Ja, selvfølgelig, alt du øh, vil. Jeg skal ja, bare lige ind nogen, der skal have en snus. Øh, øh, ellers, ellers tak. Ellers tak. Ellers tak. tak. Yes. I i Øhm. Øhm, ja, i forhold til det... Altså, fordi selvfølgelig, som du siger, det er jo også, hvad kan man sige, nogle, øh, altså, det er jo nogle, nogle mennesker, højst sandsynligt mm. nogle unge mennesker, som har noget på hjertet og sådan noget, mm. og øhm, er, kan finde ud af at føre en savlig debat. Mm. Håber jeg, nu har jeg ikke selv været en del af et, en, et ungdomsparti mm. eller en partiorganisation. Øhm, men jeg, jeg alligevel forestiller mig måske, at det, bliver, det godt kan blive lidt sådan... Øhm, indspist, ekokammer-agtigt. Man, man kører ligesom rundt i ja. de samme ting, og så bliver det lidt lukket over for de andre mm. øh, synspunkter, hvor jeg ja. måske endda kunne forestille mig, at så er de sociale medier mm. måske bedre i forhold til, at du er venner med et eller andet. Nu kan jeg huske, ja. der var en, en, et medlem fra konservativ ungdom, der på et tidspunkt kommenterede på en af dine opslag, oh. hvilket de synes det er, ja. var en fin debat, der det var, kørte det var, der. Egentlig, det var egentlig ret interessant, ja. Ja, øhm. men ja. Men altså, jeg vil, jeg vil sige, at øh, hvis vi skal snakke om øh, altså, ungdomspartierne som sådan enheder i forhold til hinanden, mm. så vil jeg i hvert fald sige, at, at igen, som jeg snakker om om, nogle gange kan det være lidt svært at have den der, det er jo venstre- og orienteret øh, Men, men altså, jeg føler måske nogle gange, at, at, at, at det godt kan blive lidt, altså, hvis, vi skal snakke, hvis, hvis, hvis vi skal bruge ordet indspist i forhold til øh, den modsatte holdning. Altså, hvis, hvis, hvis vi skal ud og snakke med andre ungdomspartier, som måske har den modsatte holdning af, hvad vi har. Jeg har også en veninde, der er medlem af konservativ ungdom, ja. og hun, hun, hun møder det også, fordi at, at, at det er jo ikke... Altså, det, man kan man sige... Altså, når hun hun, hun øh, beskrev det sådan for mig, at, at det var lidt svært nogle gange, fordi der er jo nogle ting i forhold til sådan liberale ungdomspartier, som de er enige i, men der er nogle ting, de er enige i, og det samme med, med mere socialistiske øh, ungdomspartier. Så, så der kan det godt være sådan lidt en, en lukket dialog, eller sådan en, en, en øh, vi har ret, fordi vi har det her belæg, eller vi har det her argument. Øhm, og jeg synes, altså, altså det, der måske, jeg, jeg måske godt kunne tænke mig, var i, i, altså, i ungdomsorganisationer generelt, at, at vi sidder mange mennesker med stort set samme visioner og holdninger altså, og, og syn på verden. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig, at man, man gør det også i, i okay omfang, men at man måske faktisk inviterede, øhm, når vi holder, altså, hvis man holder sådan så måske inviterer en taler ind fra altså, VU eller et eller andet, så man, så man måske sådan... Ja. Øh, har et eller andet. Øhm, altså det, det ved jeg også godt. Det ved jeg, at man gør. Men jeg har jo godt tænkt mig måske nogle mere, altså flere debataftener med sådan VU og DSU eller sådan et eller andet. Det kunne være, det kunne være fedt, Altså hvor, hvor man først, altså hvor man ligger ligesom for at okay, det her det skal være en, en debat op, og det skal ikke være en en situation, eller en en, en, altså man kan sige, en, en ensidig øh, en diskussion hvor jeg har ret, du tager fejl, fordi jeg tror faktisk man kan lære noget hinanden i, i et stort omfang også, fordi at, at, at det værste ved, ved ved, kan man sige, ved, ved politik generelt, det er, når det bliver ensformigt, når der ikke er nogen altså, nogen rokade, nogen, altså, nogen omvæltning i det, og jeg, jeg synes faktisk også, at, at man kan man kan sige, man, man er uenig om meget, men man kan også være enig i at være uenig, altså på, på den måde, at, at man kan godt være uenig, men man kan også godt have en savlig debat om, hvorfor man er uenig, måske. Og det, der synes jeg faktisk også, at, at dit spørgsmål er, er ret godt i forhold til, om, om, altså, om det bliver for, altså, for ensformigt, når man, når man ikke sådan får nogen altså, påvirkning udefra så meget, hvis man sidder i sådan et, et isoleret lokal og, altså, og faktisk debatterer. Øhm, det er jo det. det, er ja. det. Og, men jeg er da glad for at høre, at det, mm. at det trods alt fungerer ja. i, og, og et, der, i et eller andet omfang, ja, at der, og der bliver inviteret folk ind fra ja. andre ja. ungdomspartier osv. Det ja. synes jeg, det er en beroligende tanke, fordi er ja. ja, helt sikkert. Men jeg synes også, at, at du har ret i, at, at de sociale medier måske er, altså der, der er måske lidt mere rum for det, i forhold til, hvad der, hvad der egentlig er. Øh, og jeg tror også godt, at man kan blive <laughs> altså, hvis man ikke hvis man ikke selv altså måske søger en, en debat med nogen, der ikke altid er enige med en selv, så, synes, så tror jeg også godt, at man, man, man kan have en for, altså en, en, en for ensidig idé om, hvordan verden hænger sammen, og hvilke tiltag, der er korrekte, og hvilke, der ikke er korrekte. Så jeg tror også, det er vigtigt sådan selv at søge ud i forhold til at, at, at blive oplyst om måske nogle ting, man er uenig i, men som man alligevel godt kan se altså en point i, eller sådan et eller andet aspekt, hvor man måske tænker, okay, jeg kan godt se, hvorfor du... Øh, har den her overbevisning, men, men det er ikke sikkert, at de er enige, men derfor kan vi stadig godt lære lidt her, eller argumentere for vores sag, og stadig sådan have en debat. Øhm, så jeg synes, det er altså, rigtig vigtigt. Ja. Fedt. Helt sikkert. Er, er der andet? Øh, ikke lige, øhm, flere opfølgende spørgsmål. Det kan være, der kommer noget. Øh. Okay, ja. jeg synes, det er glimrende. Hvad hedder Ja. Helt sikkert. Hvad hedder det? Ja. Nu har vi snakket, kan man sige, om, hvordan man har holdninger. Mm. Øh, men, men, men noget, der måske kunne være interessant, fordi du er jo som bekendt medlem af DSU. Mm. Øh, så, så, hvad, så hvad betyder begrebet øh, socialdemokratisme mm. for dig? Ja. Altså, jeg, vil, øh, hvad hedder det, jeg vil kalde socialdemokratisme for en, en blød form for socialisme, hvis, hvis, jeg, hvis jeg må bruge den altså betegnelse. Fordi at, at man kan sige, at, at altså, ideen med socialdemokratisme er jo, at, at, at man, man vil stadig gerne have det frie marked men man vil også gerne have en velfærdsstat, der ligesom kan sørge for at ude, altså den ulighed, der måtte være. Og det er jo egentlig altså, i bund og grund det, vi har i Danmark. Ikke? I bund og grund. Så, så hvad kan man sige? Man, man vil også gerne forsøge i altså, i socialdemokratismen, ifølge min overbevisning, at gennemføre ændre igennem reformer på en lidt mere, lidt mere diplomatisk vis. Og jeg tror også, at, at når man gennemfører altså, reformer fra gang til gang, eller gør det gradvist, så tror jeg også, at det er lettere for folk at acceptere osdan. Sådan, altså adopterer øhm, og, og, og ligesom tilvende sig, altså, tilvende sig til. Øhm, men jeg tror også godt, at nogle gange, at, at ændringerne at det kan gå for langsomt, når det kommer i bidder i, i forhold til altså, sådan... Altså for, hvis vi nu skal tage udgangspunkt i klima, øhm, for eksempel, altså i forhold til at altså, imødekomme den klimakrise, vi går ind i lige nu, og som, som foregår lige nu, så, så tror jeg bare ikke, at, at, at små politiske reformer er, er, hvad kan man sige... Øhm, den, den rigtige vej at gå, for jeg tror, at, at nu er vi et sted, hvor der skal noget lidt mere øh, revolutionært til. Altså, jeg, jeg tror, at, at, at der, der er brug for lidt, lidt, større, lidt større tænkning. Øh, så jeg synes egentlig, at, som udgangspunkt, at, at, at socialdemokratismen er, er, er en... Altså har gode visioner i forhold til den her mere altså, diplomatiske gradvise øh, vej at gå, men, men jeg tror bare, at i, i, i nogle altså, tilfælde, der, der er det bare for, for lidt. Jeg ved ikke om om i, I kan følge mig øhm, i forhold til sådan altså, at, at gå den lidt mere sådan, altså stille vej ja. også øh, altså man kan så også sige at at, at tror jo også på samarbejdet altså på samarbejdet mellem klassen, klasserne selvfølgelig er det ikke så klasseopdelt længere men men men jeg tror også som, som udgangspunkt at hvis man skal have verden til at fungere og man, man, vil, man konkret vil lave ændringer, så bliver man nødt til at samarbejde uanset hvad man er altså og som igen altså vi snakker om med, med ungdomspartierne, hvis man virkelig Altså, hvis man virkelig vil lave en ændring, så er det jo klart, at, at, at de partier, ungdomspartier, der er enige, og sådan er det også generelt, med politik, så bliver man nødt til at alliere sig. Så jeg tror også, at, at, at det kræver, at, at vi allierer os på, altså altså ligegyldigt med klasseskiller og professioner og etnicitet og sådan noget, men, men det er sådan en, en, en samlet enhed, øhm, der bliver nødt til at være, før der bliver skabt en ændring. Ja. Spændende. Meget, er... meget spændende, synes jeg synes især, altså, jeg synes, især at det du griber fat i, ikke også, altså med den gradvise ændring og mm. acceptere, kan man sige, det demokratiske format mm. øh, i forsøget på at brede sit politiske budskab. Øh, fordi det kunne man måske argumentere for, var det, der stod i modsætning til det næste spørgsmål. Mm. Dem, og det er, hvad betyder begrebet marxisme mm. for dig? Altså, åh, Karl Marx. Ja, ja. God, ja det er, altså, der, der vil, det der vil bruge begrebet en lidt mere, en lidt mere hård, altså, i anførselstegn socialisme, fordi det, der er, han, han i bund og grund mener han jo, at, at der altid vil være den her klassekonflikt, Altså mellem, hvis vi, hvis, vi tager et udgangspunkt, hvis vi tager udgangspunkt i for eksempel arbejdsgivende arbejdstagerne, ikke? Øhm, og hvis vi, tager, hvis vi tager udgangspunkt i, øhm, altså i for eksempel i situationen med Apple og Kina, altså bare, der, er det jo, der er der jo en lille, en lille del, der, der får den altså profitering, som, som de altså lavt lønnede arbejder i Kina får, altså laver i forhold til at producere de her iPhones. Ikke? Så der kan man sige, at der, der synes jeg, at han rammer plet i forhold til at, at, at beskrive, hvad kapitalismen er og hvem, der får gavn af kapitalismen øh, i forhold til hvem, der sidder på magten, og hvem, der egentlig profiterer for, for den arbejdskraft, der bliver lavet. Øhm, og det handler jo også altså, om, om omkostninger. Også, altså, jo, billigere, jo billigere man kan, man kan øh, få arbejdskraft, jo mere profit får man i toppen. Øh, og derfor synes jeg også, at, at hele Karl Marx' begreb om marxisme er vigtigt, i forhold til også at kunne, kunne pille kapitalismen fra hinanden og se, hvad det egentlig er, også for, altså, for, for senere generationer. Øh, jeg så også en artikel her forleden, hvor der faktisk ble, der, øh, er blevet lavet en... Øh, en måling over, at øh, deres Kapital, som han skrev, øh, faktisk sælger mere nu, end den har gjort nogensinde før, lige pt. Øh, og det er primært den, den yngre generation på altså på vores eller sådan fra altså sen, sent øh, 90'erne, start 2000, der er interesseret i det. Så jeg tror også, der er en, en almindelig interesse for at finde ud af, hvordan kapitalismen fungerer, og, og hvilke kritikpunkter der egentlig er. Fordi, altså især i Vesten, fordi vi lever jo i, altså i kapitalismens hjerte, kan man sige. Øh, og jeg synes også, at han har Um, nogle vigtige pointer i forhold til, altså, hvordan kapitalismen fungerer, fordi, for eksempel det, um, det eksempel med Kina og, og Apple, der, der er det jo netop, altså, den tanke, um, hvor, hvor de, altså, de rige, um, hvis, vi skal, hvis vi skal kalde dem den, det arbejdsgiver, profiterer for, for, for den arbejdskraft, for de er jo stadig i bund og grund afhængige af arbejdskraften, eller arbejderne, hvis vi skal. Altså, der er ikke rigtig en, altså, en arbejdsklasse nu, som der var før i tiden, men, men, men, at Apples altså, hovedadministration er jo afhængig af den arbejdskraft, de får. Øh, og alligevel profiterer de fra den, og altså, får ligesom en, en god sum penge ud af det øh, for billig arbejdskraft og uslet forhold. Ja, ja og altså bare for, for at sige, hvor kan man sige, mm -hmm. fordi jeg synes det, du netop siger, altså det her med, at Karl Marx havde, kan man sige, måske ret i sin, i, sin, i, i, i hvert fald en del af hans fundamentale analyse af kapitalismens mekanismer, mm -hmm. ja. Øh, så meget radio at og det er det, jeg lige det er der for, lige søgte på mm. computeren her altså Saxo Banks cheføkonom mm. ikke altså har en artikel her fra finans.dk ja. Saxo Banks cheføkonom økonom Karl Max havde ret mm. ikke? og jeg så også et interview netop med den selv samme cheføkonom hvor han siger det altså, jamen, altså, mm. du, altså da, vi kan ikke vi kan ikke, vi kan ikke komme udenom at det her det Nej, ikke altså, altså ikke. står altså i i år har de store virksomheder øh, underinvesteret og underbetalt mm. deres ansatte ikke? og det var også ja. det du peger på ja, ja. Ikke? Ja, jeg tror også, det derfor, det er så essentielt nu, fordi man, man, man, altså det, det er et gammelt værk, hvis vi, hvis vi ser på det på en måde, men, men det, er, det er meget essentielt for vores, for vores tidsperiode, fordi der er, der er elementer i altså Karl Marx teori og hans altså, undersøgelse og analyse af kapitalismen, øh, som, som faktisk er implementeret i vores samfund. Og vi, altså, normalt tænker man jo ikke over det, men hvis man kigger nærmere på virksomheder, så er der jo den struktur, altså netop den kapitalist, kapitalistiske struktur i Altså i hvad kan man sige, i virksomheder og i arbejdskraft i den arbejdskraft de hyrer men også i forhold til hvad kan man sige, det frie marked hvis vi ser på det frie marked i forhold til CO2 udledning der er der jo også noget der der er der jo netop at, at, at, at det frie marked er, jo, altså er hvad kan man sige vil regulere sig selv hvis vi, hvis vi tager udgangspunkt i den i den teori ikke? Men, men, men der er jo stadig noget CO2 udledning som går ud over os som, som samfund og som verden som markedet ikke selv kan regulere. Altså, og det, det, det er nok også en, en, en essentiel del af det, han siger. Og, fordi det er, en, det er jo en mekanisme, som vi ikke er over som markedet ikke selv kan regulere, som også altså, kommer af hele det kapitalistiske system. Mm -hmm. Ja, øh, helt klart. Jeg hørte en gang en sige meget klogt, ikke? Altså, det her med, at, at hvis du ønsker noget af kapitalismen, så kommer du selv til at betale. Hvis du vil have noget, mm -hmm. som kan man sige, der ikke, altså, han, den, den person, der fortæller mig det, han gav det der eksempel. Hvis du gerne vil have en mere miljøvenlig, hvis, hvis, man, hvis kapitalismen ser så frem den mm -hmm. at man havde øjne, at der er en øgende klimabevidsthed, så gør kapitalismen det finurlige trick, at den laver en triple A-miljømærket opvaskemaskine. Mm. Men det er dig, der, der kommer til at betale for, at den er triple A og ikke D. Mm. Ik? Altså, mm. så, men, men så kan man jo sige, så er valget jo også mm. vores stadigvæk. Altså kapital, altså, på den måde kan det frie marked jo godt provide mm. miljøvenlige løsninger, ja. men der er ingen tvivl om, at det er os, der kommer til at betale mm. for det. Og der vil også altid være den, som man har sagt, mere værdi, med at, at, at arbejdsgiverne profiterer for, for, for de køb, vi laver. Altså også, og, og helt generelt også, hvis vi snakker, altså hvis vi både snakker forbrugere og hvis vi snakker øh, producenter, hvis vi snakker arbejdskraft, så vil der jo altid være, altså der vil altid være den her, altså ulighed i forhold til, at at, at, at toppen, som Karl Marx også siger, vil, altså, vil have fordel, altså vil få fordelene af den arbejdskraft, som de andre laver, og, og de køber vi også der, fordi som du selv siger, altså, hvis man laver en en en en, en ultra miljøvenlig øh, vaskemaskine. Lad os, lad os antage det, ikke? Så, så, altså, så det er det jo ikke kun vaskemaskinen, vi betaler for, men vi betaler også for, at, at der er ligesom nogen, der har fundet ud af, hvordan den er mest miljøvenlig. Altså, et, endnu et eksempel mm. på et, altså et mm. kapitalistisk tiltag, faktisk. Mm. Mm. Øhm, og, og det er jo også det, kapitalismen er god til, at, at, at kapitalismen laver alle mulige altså, super gode tiltag, men, men hvem er forbrugerne? Hvem er, hvem er, altså, hvilken brugerbetaling er det, forbrugerne ligesom mm. har på, på, de, på de produkter, der kommer ud og de tiltag, der bliver lavet? Øhm, så det er også en meget væsentlig... Altså, altså, pointe at, at trække ud af, altså af Karl Marx' teori, at det er jo egentlig, vi er jo egentlig fanget lidt i kapitalismens sådan en hule hånd i forhold ja, til ja. Øh... kapitalismens ja. jernbuer, som Marx synes. Ja, Marks det, hvad han kaldte det, ja. Men hvad hedder det? Øh, okay, ja. okay så, så, ja. Så nu har vi fået lavet en adskillelse af det, du, altså det, du kalder hård og blød mm. socialisme. Mit, mit indtryk er, at du siger, at socialdemokratismen udmærker sig ved, øh, ved, ved den, kan man sige, metode, og det er måske mm. derfor, du er socialdemokrat og ikke marxist, eller mm. fordi at, at du anerkender, at vi skal bevæge os frem som en samlet masse. Der skal være et mm -hmm. samarbejde frem for en konflikt ja. mellem øh, hvad hedder det klasserne. Øh, og, ja. Men så rykker vi så, nu rykker vi så videre til, at nu har vi snakket, vi har snakket politik. -politik ikke den mm. tørre del, den, som yes. alle er fucking ligeglade med. Den, som du ikke kunne finde nogen i folkeskolen, og <laughs> snakker om med. Og, og jeg prøver, som et politisk individ, så kan jeg, kan, jeg, kan jeg kun erklære mig dybt ind i den. Den, den, den, ja, den observation. Godt. Men, men så, så, så er det, så det, jeg har her, det er altså, og gennemgående tema, nu vender vi også lidt tilbage til det her med mm. Facebook og de sociale medier, i dine øh, opslag, det må jo også siges at være minoritetsrettigheder. Mm. Du snakkede selv om det her med hvad det, udflytning af, af transkønnede fra seksologisk øh, klinik, og, og i det hele taget virker det til, at minoritetsrettigheder, altså også mm. burkeforbuddet, har og du også nævnt, er noget, der ligger der meget øh, på sinde. Hvordan kan det være, at det optager, en, en, en hvis vi kan snakke om en særlig mm. plads yeah. øh, i din øh, verdensområde? I forhold til de sociale medier, kan man jo sige, at, at som vi har snakket om før, der er det, de sociale medier, ligesom kan, kan tilbyde os af den her platform, øhm, hvor, hvor der er meget plads til, altså til at ytre sin mening, og, og, og i og med, hvis vi skal nævne, at jeg selv er transkønnet, som også er en, en minoritet, så, så tror jeg, at, at, at det både er, er øhm, min egen øhm, erfaring i forhold til at være en minoritet, fordi jeg, godt, jeg kan godt mærke, at, at der stadig er, er behov for, for nogle rettigheder for, for min minoritet, hvis, man, hvis, hvis jeg skal kalde det det, øhm, også i forhold til, at der, der måske er mange ting, som som vi ikke kan på samme niveau med andre. Hvis jeg, hvis jeg må give et eksempel, hvis man øh, for eksempel øh, vil have fjernet de indre kønsorganer, limoren, så skal man ansøge om det igennem Sundhedsstyrelsen som, som transperson og skal godkendes til det, men en kvinde, en, en biologisk født kvinde, må godt øh, få fjernet sin øh, hvad hedder det, limor uden at skulle ansøge igennem Sundhedsstyrelsen. Og det er jo fordi, man er transkønnet man skal ikke søge igennem Sundhedsstyrelsen. Og der kan jeg jo godt se, der, der, der føler jeg ikke, at, at, at vores rettigheder er på niveau med, med, med andre øh, individer. Og, og jeg tror også, at, at det er derfor, at jeg, at jeg måske også er velvidende om, at der er andre minoriteter end, end, end mig selv, som netop har den her problematik med, at de måske for det første ikke har et så bredt talerøg i forhold til, at de ikke er så mange, men også, at, at, at, at de måske har lettere ved at blive overset af, af, af, af majoriteten. Altså i forhold til, hvor mange, bærer, hvor mange er der, der bliver burka i Danmark. Så det er ikke ikke så meget, ja, forsvinde, ja, ja, ja, ja. Altså lige måske, godt, det... men det kan også være talet er 500, altså vi ja, ja, er det... stadigvæk, altså, ja. ja, jeg hører noget med 110 eller sådan et eller andet. Ja, ja, ja det øh, synes ja. Jeg lyder ret. Øhm, og det, og der, der synes jeg også det er jeg vigtigt. Tror, at 110, det ja. må næsten være en ikap, er det ikke det? Jo, jo det kan være. Og så endnu færre med burger. Jeg, oh, jeg ved ja. det. Jo, det. jeg jo, det kan godt ikke kunne men Jeg tror, jeg kan lige prøve at søge på det. Der kan man jo så sige, at desto øhm, færre individer der er i en minoritet, desto sværere er det at få et budskab ud, fordi der ikke er lige mange til at bære den opgave. Uh, og jeg tror også, at, at, at det for mig ligger nært, netop fordi jeg ved, hvilke, altså, hvilke hvad kan man sige, komplikationer, der kan være med at, at få et budskab ud, når man måske ikke har uh, rettigheder på niveau med andre. Uh, så jeg, jeg, jeg tror, det er en, en general interesse for, at, at, at der bliver skabt den her lighed, uanset etnicitet, køn og, altså, og hvad der ellers måtte være, fordi jeg synes ikke, at der er nogen mennesker, der har ret til mindre rettigheder end andre, eller, eller er mindre værd, fordi de har en eller anden øh, altså abnormale ting i forhold til majoriteten, men, men også fordi, at, at, at jeg selv er, altså, hvad kan man sige, er personligt påvirket øhm, af det at, at være en minoritet, og måske ikke opleve den her accept på lige, på lige fod med alle andre. Så jeg, jeg tror faktisk, det er en kombination af de to ting, mm -hmm. altså alle min interesse og, og personlig erfaring. Mm -hmm. Okay, og, og, og, ja, øh, hvad hedder det, endnu en gang er jo et helt fantastisk, hvad hedder det, fornuftigt øh, svar, vil jeg jo sige, hvad hedder det, men, men som, som, en, som, som en, en, en fucking white male, som, øh, som, jo, som er jo det, jeg er, som, øh, som man kan høre, så er, er en af de indtryk, i hvert fald, man kan få, og det her, det er jo meget af det her, det kommer fra USA, ikke, så det er jo det, men, mm -hmm. det, men man kan også mærke, at det begynder at komme krybende, ikke, altså at, at bruge den der ting på KU, ikke også, mm. øhm, nu læser jeg for eksempel noget om, om hvad hedder det, fordi at jeg er helt enig med dig i alt det, du lige sagde. Men for eksempel til, og det kommer også lidt tilbage til det, du snakker om, ikke. Altså, om vi anser verden som en konflikt mm -hmm. mellem grupper, eller om vi anser ja. den som, kan man sige, at der skal være et samarbejde mellem grupper. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om du kan huske, at, om du hørte om den sag uh, i forbindelse med Copenhagen Pride, at der var så nogen, der arrangerede sådan en alternativ Nørrebro Pride, mm. med særlig fokus på etniske og seksuelle minoriteter, altså sådan mm. den intersektionalitet, ja, der ja, er der. Ja, ja. Og til den Pride, der, der stiller journalisten så de her arrangeret spørgsmålet, du ved, omkring, hvem der skal gå forrest i deres Pride. Mm. Og der siger de så, jamen vi har bedt os om, vi har tænkt os at bede øh, hvide, altså ikke etniske mennesker, om at gå bærest mm. i den her Pride. Mm. Øh, og, altså, altså, og det altså, den her, den her altså, det, det er en ting som jeg, jeg mm -hmm. i hvert fald ser kommer krybende. Yeah. Altså, altså, altså, lige så langsomt og jeg ved sgu ikke hvad jeg skal gøre med det. Altså mm -hmm. for eksempel sådan noget som det her. Hvad, hvad tænker du om sådan noget når du hører det? Altså, altså, at, at man ja for eksempel i det her tilfælde. Altså jeg synes det, det er en lidt ironisk at man som minoritet er ekskluderende. Altså ekskluderende over for andre. Øh, og det synes jeg ikke, synes jeg ikke er, er den rigtige måde at gøre det på, fordi hvis du altså det er jo du, du ironiserer hele sådan konflikten som minoritet ved at eksplodere andre mennesker, bare fordi de ikke er en del af din minoritet. Så det bliver sådan en lukket samfund nogle gange. Og det, det der er farligt, det, det, der er farligt med os, da vi snakkede ungdomspartier, hvis det bliver sådan en, en lukket fest, ikke? Fordi så er der nemlig ikke, der er nemlig ikke den her åbenhed, og så, og så modsiger man også lidt sig selv, i forhold til, at man, man gerne vil have, at man selv bliver eks, altså inkluderet i, kan man sige, i den store majoritet, men man er selv med til at ekskludere. Det sådan en typisk øh, altså, mobbescenarie fra folkeskolen, hvor man man ikke selv mobbes, men man vil gerne mobbe andre. Og, altså, det, det synes jeg også er forkert. Og det, og det er der, jeg synes, at, at det er så essentielt faktisk at, at, at, at snakke om alliancer igen. Fordi hvis man... Altså, en ting er, at man, man laver en Alternative Pride på Nørrebro. Altså, altså Nør Nør Nør ja, det er jo Nørrebro. Men en anden ting... Altså, der, der kan jeg måske godt se, at i det område kunne der være brug for en ekstra indsats. Men, men det at man så afdeder bed altså beder øhm, hvide mænd om at generelt ja, øh, om at gå bag os, det er jo også sådan lidt altså der, der vil jeg måske se det som, som noget som noget altså, progressivt at man måske bare havde dem til at gå i midten eller hvor det nu hvor de nu vil være fordi de jo, altså, det, er jo, det er jo måske dem der er med til at være fortæller for at minoriteten også får rettigheder Fordi det er dem der også som vi om privilegier har et privilegie i at de at de er altså videre, at de måske ikke har oplevet den her racisme i forhold til hudfag eller etnicitet eller fødested og sådan noget. Så jeg, jeg synes, det er vigtigt at tænke på, at, at så længe man selv føler sig ekskluderet, skal man ikke være ekskluderende. Øhm, og, og Fordi så begynder man jo meget at sig selv, og så har man ikke altså, så har man ikke rigtig noget holdepunkt i forhold til sit argument om, at man, man, man føler sig diskrimineret, fordi man diskriminerer selv. Ja, ja okay, ja, men altså, wow. Ja, altså, altså, det er, hvad, hvad kan man sige? Det, ja, Altså, igen, som jeg sagde, jeg har meget svært ved at formulere de her ting og vide, hvad jeg skal mig til men ja. jeg føler virkelig, at du øh, det kunne ikke formuleres meget mere skarpt og præcist, end lige præcis det. Det er netop, mm. For det er jo netop det, du påpeger. Det kommer jo ned på argumentet, altså på mm. en eller anden måde en argumentatorisk øh, sammenhængskraft. Altså er der mm. sammenhæng i din, i din filosofiske udsyn, i din måde at anskue mm. verden på? Øh, og, og altså som du siger, du har et den forhold til verden for tiden. Øh, mm. men, men mit indtryk er, og det ved jeg ikke, om du... Altså, jeg ved jeg overhovedet ikke, om man kan sige, at du er en del af et eller altså i mm. Altså, du er en del af en minoritet, men jeg ved ikke, om der er et... kan man snakke, om der er et miljø rundt om minoriteten? Øh, altså, der er, øh, man kan sige, inden for... Altså, vi har jo LGBT+, gruppen, men det er jo... Altså, der kan man sige, at det er jo en, en, en minoritet eller en organisation. Men der er jo også forskellige grupper inden for... Altså, inden for LGBT+, og... Øh, Altså, for eksempel, øhm, jeg vil ikke sige, at, at altså selvfølgelig er jeg en del af LGBC, men, men jeg vil måske. Der er også sådan en undergruppe af altså transmænd, som jeg er måske mere en del af, fordi det er mere, altså det er mere sådan øhm, altså folk, der er i samme helt samme situation som mig, mere eller mindre ikke. Øhm, men, men der kan også, det er faktisk også ironisk, der kan jeg også opleve, at der er en, altså nogle gange en, en, en snevsynlighed i forhold til, hvem der er mest legitim transkønnet. Altså i forhold til hvem, der er... Altså, at, at der er en rigtig måde at være transkønnet på, at, at når man er transkønnet, skal man være heteroseksuel, man skal være maskulin. Så hvis, hvis der er en... Altså, jeg kender for eksempel en, en transkønnet fyr, der går i høj fordi han godt kan lide at gå i høj eller godt kan lide at putte make op på, men der er nogen, der anser ham anser ham som ikke-værende legitim trans-mand, fordi... At bare han lige, godt, ja. Christoffer, bare lige et... Øh, sådan et øh, hurtigt spørgsmål, mm -hmm. bare lige for at få det helt på det rene. Ja. Så det er en som har været født biologisk mm, kvinde, ja. men som, som har øh, transition transitioned yeah. til at være mand. Ja, lige præcis. Og, okay, så det er bare lige for at... Mm, ja, godt... det er helt cool. Det er yes. altså, en, en, en anden betegnelse vel også. Altså, det er jo egentlig en bare en, en der har født biologisk kvinde, som ikke føler, at det altså, stemte overens med, med, altså, med, hvad vedkommende føler sig som mm, yep. kunne, øhm, Men køn. Så der er egentlig meget, vi kalder en bashing, inden for altså, vores egen minoritet. Og det synes jeg bare, altså, det er virkelig, det, det synes jeg bare, modarbejder alt det, vi står for, faktisk. Øh, og, og nu tager jeg selvfølgelig udgangspunkt i min, min egen personlige situation, men øh, det, det er jo så også igen, jeg tror, det også, det hænger sammen med kønsroller, hvad man forventer af den maskuline kønsrolle, og, øh, og, og hvad man forventer af maskulinitet generelt. Men, men jeg synes, at så længe man, altså, man, man er en del af en, en minoritet, som måske har det svært, i, så, altså svært nok i forvejen, så synes jeg ikke, at man skal begynde at ekskludere folk fra sit eget samfund. Det, det, altså, det giver bare ikke mening, og jeg synes ikke, der er nogen rigtig måde at være altså menneske på. Øhm, så jeg synes bare, at, at, at, at det er også en... Jeg skal ikke, ikke nævne nogen navne, men, men, men de typer, jeg kender, der sidder og, og, og, og dømmer folk for ikke at være legitim nok, det er de personer, der føler sig ekstra ekskluderet, øh, og virkelig føler, at, at, at, at samfundet er hård mod dem, fordi de er transkønnede. Så det giver ikke rigtig nogen mening for mig, at de sidder selv og gør det svære for andre mennesker. Nej, det, det, ja, det, ja. det og det, det, det, det er lige altså, ja. vi, det, og det og det lige præcis det rammer næven på på, på, på sømmet, ikke for jeg kunne mm. jo forestille mig netop og det er derfor at altså, der er nogle parallelle temaer i forhold til socialdemokratisme og marxisme for mig her. Mm. Hvis jeg, altså, du ved, og uden at jeg har ikke prøvet at kunne artikulere det ordentligt. Men det er der jeg, det er der, jeg føler nærmest også at der kommer lidt den altså, det er et marxistiske verdenssyn, der mm -hmm. ser verden som en konflikt. Jeg er undertrykt. Altså, det kunne man også forestille sig, at de mest undertrykte arbejdere, mm -hmm. så at sige, ja. har været de mest hardcore marxister. Mm -hmm. Altså, forstår du, mener jeg, ja, forstår, at, det, jeg. Er det, ja. Altså, er vi ude i lidt samme bevægelse? Altså, fordi man føler virkelig, at samfundet har givet en en, en, en, en, en hård nyser, mm -hmm. så, er man ligesom, så anser man også sig selv som i konflikt med samfundet, så bliver man rigid, så bliver mm -hmm. man altså... Altså jeg, jeg tror, at, at det påvirker til et pessimistisk livssyn, som generelt også på, altså, i, ja, der, er, der er mange, øhm, hvis vi igen tager udgangspunkt i dem, altså, i dem, jeg kender, og i forhold til sådan øhm, min gruppe, eller hvad jeg skal betegne det, men som også, altså, som faktisk, altså, hvad kan man sige, foragter hvide biologiske mænd, fordi de har, altså, de har, de har, altså, de har jo det, altså, privilegier, som vi gerne vil have. Og der, der, der, der synes jeg også, at, at der bliver sådan en... en jeg hader øh, biologisk mænd, for de forstår ikke, hvad jeg går igennem, eller... eller øh, nu, vi bruger betegnelsen til hvis man er biologisk født som, som mand og føler sig som mand, øh, og ligesådan med kvinden, men, men det bliver, det bliver meget sådan noget med, at, at, at de forstår ikke, hvad vi går igennem, så, så de har ikke ret til at udtale sig om deres problemer, fordi de ikke lige så altså forfærdelige som vores, og... Øh, Altså, det, det bliver meget sådan en, en, en, en, det ved jeg ikke, en, en kamp faktisk mod mod også dem sådan ja faktisk også altså, og jeg føler at, at der er lidt et had til, til folk der der er, altså et, et, det ved jeg ikke indet et had hos nogen øh, rettet mod folk der faktisk ikke vippe noget ondt, men som har altså, det, det ved jeg, ikke, det, jeg ved ikke om man skal kalde det privileg eller har den altså, altså den, den krop som de gerne vil have alene af den årsag er der sådan en jeg vil ikke, ikke slut fred med dig, fordi at, at, at du ikke, altså, du forstår ikke, hvad jeg går igennem. Der er meget den der... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal, jeg ved ikke, hvordan jeg skal putte det øhm, i forhold til ord, men, men der bliver meget sådan en, en hadsk retorik rettet mod nogen, der har noget, man ikke har. Øhm, og, og sådan en eller anden form for uretfærdighed, tror jeg, at mange føler. At, at, at, altså, jeg tror også, at det bare handler om afmagt, sådan, altså sådan helt generelt. Øhm, men, men det er jo igen det der med, hvis man ikke selv vil, vil, altså vil skældes ud for at være den, man er, hvorfor skal man så skælde andre ud for, at de er dem, de er? Altså det, det giver ikke mening i mit hoved, og det er også der, hvor jeg godt synes, det kan blive en lille, en lille smule dobbemoralsk, og man kan snakke om dobbeltstandard, fordi det er jo netop det, vi prøver på. Vi prøver at fremme rettighederne, men har man ikke også ret til at være en hvid biologisk mand? Altså det, det, altså, altså, det, det er lige netop det, og det, det er det, jeg synes, der er så ironisk ved det, at man faktisk modarbejder sig selv altså, på, på, på højt plan, når man netop går ud og har den altså, hvad kan man sige, konflikt, altså, konflikt tilgang til verden, sådan helt generelt, i stedet for at prøve at, altså, jeg tror også, det starter med at slutte fred med sig selv, i forhold til omverdenen, øhm, men, men, men hvis man har en, en konfliktsøgende adfærd, så vil der også opstå en konflikt, så, så, altså, så har man, altså, så, jeg, ved ikke, hvordan jeg, skal, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men så har man ligesom allerede etableret konflikten for sig selv, hvis man, hvis man går ud med det syn på verden og møder verden på den, på den måde. Mm -hmm. ja. ja, fordi, og det er jo det, altså, fordi det, det er jo nemlig det, altså når, når du netop siger det her med, med at du ved, at, at der er, du, du, du, du oplever, at der er visse mennesker, der det, har en decideret foragt over mm. for, for fucking white males, for og hvide mænd, øh, hvad hedder det, at jeg forestiller mig, fordi jeg er jo heldig, privilegeret nok til at tilhøre en majoritetsgruppe ved mm -hmm. fødsel, kan man sige, det har jeg jo ikke gjort noget for at gøre, men min, min, en af de ting i hvert fald, som jeg oplever, når jeg snakker for eksempel med, med muslimer, øh, det er mm -hmm. jo, at og, og, og, og, og andre minoritetsgrupper for ens skyld, det er, at noget af det mest nederen ved det, mm. det er jo, at man netop bliver reduceret til sin gruppe. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Ikke? Yeah. Altså sådan, du ved, at, at så snakker jeg med dig, og så er det sådan, jamen, du ved, jeg ser kun dig som en transkønnet mm. øh, mand, og ikke som Kristoffer. du ved, yeah. ikke? Altså, du yeah. ved, uh, og, og, og, og det, altså, det må, den der reduktion af individet mm. til, til sit gruppe mm. tilhørsforhold. forhold, og så det netop det, du siger, at det virker også bare til, at det kommer også faktisk den anden vej. Mm. Altså, at jeg så omvendt af nogle af de mennesker, du beskriver her, netop vil blive anset mm. som bare blot et produkt af mm. min gruppe. Mm. Altså, altså al al ja. Du har helt ret. Altså, det, det er faktisk en, en, en, en problematik også, altså sådan helt generelt, fordi det, det, noget af det værste, jeg ved, det er at blive mødt som ham transen. Altså, det, det, det er bare sådan lidt hånden op. At det, det er ikke... Jeg ved ikke, om der er nogen mennesker, der tror, at det er sådan, decideret mit image, eller sådan, at, at man bare er en trans, eller sådan at det er en personlighed, fordi det er det jo ikke. Og det, og det er også derfor, jeg, jeg synes, det er vigtigt at møde mennesker, altså møde mennesker uden at se på, hvordan de ser ud først. Selvfølgelig, man kan ikke lade mig kigge på udseende, men, men, men uanset, altså man kan jo godt have en, en helt essentiel holdning for det at, altså, at fremme minoritetsrettigheder, selvom man er en, man er en hvid mand. Og det, jeg tror også, at, at det er det, der skal til nogle gange, fordi at, at, at, at, at det betyder noget faktisk, og og snakke med, med nogen, som måske ikke altså, øhm, har ligesom fået frataget sådan rettigheder, som, som man selv har, eller som man mangler selv. Øhm, så jeg synes også nogle gange, at, at, at det, altså, det er lidt svært øhm, at være i en gruppe altså på forhånd, fordi at det nogle gange kan være, øh, at folk har et, altså et bestemt syn på den gruppe. Øhm, eller en bestemt overbevisning om, hvad den gruppe gør, eller hvad den, altså, hvordan den gruppe agerer. Øhm, så jeg synes også, man skal passe på med ikke at reducere folk til det, man tror, de er, inden man møder dem, eller det, de ser ud som, eller det, de sådan, fremstår som. Altså, der, også, der var en, øhm, hvad hedder jeg, der engang troede, at, øh, at det eneste, jeg <laughs> gik op i, det var øh, transkønnet ting. Fordi at jeg var trans, og det var det eneste, øh, jeg sådan ville... Æm, altså kæmpe for i forhold til rettigheder. Det var før altså Facebook og alt det der, øh, men, men i starten, hvor jeg øh, faktisk sådan øh, begyndte at, også at komme ind, nærmere ind på det, fordi i starten ville jeg faktisk slet ikke være offentlig omkring det, fordi folk netop mødte mig som ham transen, de skulle referere til mig, inden ham lavede det. Altså jeg er mega lavet, sådan er det. Øh, men, men det var sådan, hvis folk skulle referere til mig, så var det sådan, så hvem Christoffer? Am, ham der er transen. Det var, det var sådan lidt, okay, du, du kunne have sagt så meget andet om mig, eller, eller refereret mit efternavn, eller et eller andet, men du siger, at ham der transen, er trans, det, det er et andet label, du kan putte altså, i, i panden på mig, og så er jeg bare en trans. Øhm, så det var også derfor, at jeg i starten, ikke var, altså sprang ud offentligt, fordi at, at det, var ikke, det var ikke den måde, jeg ville mødes på omverdenen. Folk er så for med, at være alt for nysgerrig, i forhold til at, altså, at, hvad kan man sige, afsløre det. Så det sidste var jeg bare sådan lidt, fuck it. nu giver jeg det bare ud til verden, og så, så gør jeg mit for, at det ikke er Altså at det ikke er det, jeg hvad kan man sige, bliver, øh, bliver kendt på, øh, fordi selvfølgelig er det, at jeg er transkønnet en del af mig, og det har også påvirket, og det påvirker også mit syn på verden og i forhold til altså, det, der sker omkring mig. Men, men, men det er vigtigt at understrege, at uanset om man er transkønnet eller om man, øh, er, man hedder Asbjørn, eller man er hvid, og man, så, altså, så har man sådan man har jo stadig en personlighed bag altså, hvad kan man sige, den gruppe, man tilhører. Øhm, og, og altså det ville jo være virkelig forkert at sige, at alle inden for en bestemt gruppe har samme personlighed, bare fordi de, de ligner eller har samme uh, seksuelle orientering eller kønsidentitet eller whatsoever mm. øhm, så jeg vi give det ret i, at noget af det mest fatale man kan gøre er netop at reducere mennesker til den altså gruppe, den enkelte gruppe eller den de, per definition gruppe de vil tilhøre, hvis man altså, med, ved første øjenkast kigger på dem eller, eller ved noget om deres øh, forhold mm. i forhold til mm. identitet mm. Mm jeg synes egentlig også, at, at, at man skal passe på med ikke, og ikke at sige, at det kun er, er os, der bliver reduceret til at være transgøn, eller, eller for eksempel, alle, nu kan jeg ikke snakke på vegne af andre, end, end det jeg selv har oplevet, men, men jeg, jeg kan godt mærke på nogle af dem, der ligesom er i mit miljø, at de også ikke føler, at, at hvide mænd især kan udtale sig om noget på vores vegne, fordi de kender det. Og fordi de, de har det privilegium at de er hvide mænd, og de, altså de burde være lykkelige for, at de er, som de er, og de skal ikke øh, sige noget, fordi de ikke har en indsigt i, hvordan vi har det. Øhm, og det kan godt være, at, at, at, at, at I ikke har en indsigt i, hvordan vi har det, men derfor kan vi stadig godt være empatiske mennesker, som er andet end, end, end, end et privilegie i vores øjne. Ikke? Øhm, så der synes jeg, det er vigtigt igen, hvis vi skal snakke om, øh, hvordan man får ændret det, og, og, og altså, at møde hinanden. Ikke, ikke bare se på hinanden, og ikke bare at... Altså, at, at, at tolke på hinanden, men faktisk møde hinanden, som, som det man er måske også igen, hvis man, hvis man skulle snakke dialog og, og, og, og have en åben samtale om, okay, hvad er det måske, vi kan, vi kan altså, snakke om med hinanden, og hvad er det måske, vi kan altså, gøre for hinanden? Det, det lyder så plat sagt, men hvad er det egentlig, vi kan bruge hinanden til i forhold til at, at, at, at komme et længere stykke øhm, i forhold til det, vi gerne vil have indført? Øhm, så jeg, jeg tror, det handler meget om at bruge hinanden på tværs, øhm, og det er selvfølgelig, hvordan man gør det, fordi der, der er jo, der, altså, der vil være en... en jeg tror altid, der vil være en konflikt, hvis det er den måde, man imødegår verden på. Øhm, også hvis, det, hvis, man, hvis man virkelig er, er, er pessimistisk anlagt og, og hader alt, der øh, er, er biologisk øh, korrekt i forhold til mand og kvinde, og, og der ikke, altså, Så tror jeg også, at man, man generelt får svært ved at deltage i den her dialog. Altså at fremme sin, sit budskab, fordi man, man faktisk blokerer sig selv. Og man, altså, man det ved ikke, rammer hovedet lige i døren, fordi man faktisk ikke selv er åben. Um, og det synes jeg faktisk også, det synes jeg også er lidt er et problem. Uh, um, ofte, fordi at, at, at vi vil jo så gerne være, være en del af en, en større majoritet, men jeg synes også, at man skal passe på, at man ikke altså, bliver for snæversynet i forhold til sin egen minoritet. og, og altså, fordi Jeg ved jo godt, at majoriteten, uh, i hvis vi skal snakke hvide biologiske mænd, altså, det er jo en majoritet i Danmark, men det betyder jo ikke, at, at det er en, en dårlig majoritet for den sags skyld. Altså, der vil jo altid være nogen, der er lidt nogle idioter og sådan noget, men, men, men der er jo en lige så stor diversitet i den majoritet, som der er i minoriteten selv, hvis forstår. Mm. Ja, jeg forstår. Ja, forstår jeg, ja, så det, det, det, altså, det er lidt svært at putte ind, til ord, eller ind i mm. ord, men, men det, det er vigtigt at også tænke omvendt. Der, der er hvide sig. mænd, som gerne vil gå i højhæle, for eksempel. Ja, altså, altså for at ja, ja, ja. illustrere ja, ja. den diversitet, du, har mm. inden i, du, du oplever i din mm. minoritetsmiljø. Øh, altså, at, at på den måde, hvis mit majoritetsmiljø, ja. det indeholder jo også altså... Ja, ja hvad kan man sige, folk, der har deres mm. måde at manifestere deres individualitet på. Ja. Men fordi, så kommer, fordi, altså, på den måde så virker det til, at vi, vi er meget enige, verden bør ikke anses som en konflikt mellem mm. grupper på baggrund af gruppeidentitet. Ja. Men det, som du så også siger i starten, som jeg synes er, er kan man sige, perfekt, på en måde, mm. Det er jo så også, at men, men ja vi kan jo et eller andet sted godt anse verden som en konflikt mellem nogle idéer. Mm. Ideer, som vi alle sammen kan deltage i. Mm. Diskurser omkring flygtninge. Yeah. Diskurser omkring den globale fred. Mm. Diskurser omkring økonomisk politik mm. osv. Øh, hvad hedder det? Altså, så, og, og det kommer måske lidt ind på det her med den rigtige måde at leve på. Mm. Altså, fordi der mener jeg jo et eller andet sted, at vi godt kan snakke om den rigtige måde at leve på. Altså, i forhold til, hvordan er du idémæssigt? Hvilke idéer mm. abonnerer du på, og hvilke vælger du at lade være med at abonnere mm. på? Men der er også igen at gå ind til, som du selv siger, ideen og ikke mennesket bag. Ja. Yeah. Altså, fordi at, at det er også lidt det der med, ikke at have majoriteten, fordi de ikke selv er minoritet, eller sådan, du ved ikke. Og jeg, og jeg, jeg, jeg altså... Hvis vi skal snakke i forhold til marxisme, i forhold til hvis vi skal snakke den, den hårdeste, altså, hårdeste arbejdende arbejder, ikke? Øhm, så, så, så kan man godt altså, hvad kan man sige, implementere det lidt i, i det at være en minoritet, fordi man, man har det hårdt, ikke? i forhold til hvis vi, hvis vi anser majoriteten som måske arbejdsgiverne, hvis vi sætter det sådan op. Ikke? Øhm, men, men så tror jeg også, tror jeg også bare, at det handler om øhm, generelt i, i debatten ikke at gå efter altså gå efter individet i debatten, men, men måske altså sådan, hæve det på det altså metafysisk niveau, og måske snakke herop i stedet for, fordi altså, hvis vi snakker ideer, er det jo bare en, altså, en subjektiv overbevisning omkring, hvordan et eller andet en eller anden mekanisme skal indrettes. Um, så jeg tror, du har helt ret i, at hvis at man kunne godt tænke sig, at, at man altså, gik til det på den måde, mm. i stedet for, at man, man var hernede på det plan, hvor man, hvor man mødes som, selvfølgelig skal man mødes som mennesker, men, men at man ikke altså, lærer, personlighederne mødes, man lærer idéerne mødes, og man den måde, altså på den måde har en debat om et, et, et givet emne, fordi at, at jeg tror også, det er det, der er vigtigt, at man ikke, altså, at man ikke føler, at altså, ideen manifesterer et eller andet individ, men det er individet, der manifesterer en anden idé om, hvordan altså, verden skal indrettes. Øhm, og jeg, jeg tror også, at, det, at et stort problem generelt i, i, i debatter er også, at man bliver personlig. Øhm, fordi at, at at det, det, der er så, det, der er så fedt, synes jeg, ved at, ved at altså debattere med folk, det er den diversitet og mangfoldighed, der er i ideer og altså ideologier og holdninger og, altså, og variationer af ideologier, og jeg ved ikke hvad. Øhm, så jeg, jeg synes også, at, at, at det er vigtigt at, at forstå faktisk, at, at, at mennesker har jo... Vil jo altid, der vil jo altid være så mange ideer i verden, som der er mennesker. Altså, der vil altid være så mange forskellige virkeligheder, som der er mennesker. Og der, derfor er det også vigtigt at, at, altså, at indgå i en dialog omkring, hvordan man kan altså både føre de idéer ud i, altså, i verden på, altså, på bedste vis, hvis vi snakker implementering af lovgivning og alt muligt andet gør, men også i forhold til at mødes et sted. Altså mødes et sted i forhold til, okay, jeg har en idé, som måske er lidt, lidt til højre, og du har en idé, der er lidt til venstre. Ikke, hvis, ikke nødvendigvis politisk, men bare sådan. Men at man måske mødes på midten og bliver enige om, okay, vi er faktisk i bund og grund og uenige, men derfor er vi stadig mennesker, og derfor altså, kan man sige, at vi bare har to forskellige idéer om, hvordan vi skal indrette den, altså det her øh, emne, man, man snakker om. Og det er der, hvor jeg synes, at, at der er noget, der er, der er opstået noget spændende. Ikke? Mm -hmm. Fordi du siger, at der er lige så mange virkeligheder, øh, som der er mennesker. Mm -hmm. jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke være mere enig. Øh, og, og der er lige så mange holdninger på den måde, jo så, som der er mennesker. Mm -hmm. Men det, som jeg synes, der er spændende, og det, som jeg må anse som den ukrænkelige idé, det vi kan udlede, mm -hmm. kan man sige, den meta-idé, vi kan trække ud af det her, det er måske, at selve ideen om at mennesker skal kunne mødes mm -hmm. og snakke. Altså den demokratiske idé, mm -hmm. den virker for mig til at være langt mere robust end den specifikke socialdemokratisme, mm -hmm. den specifikke liberalisme, den specifikke mm -hmm. konservatisme, eller hvad det nu kunne være. Ja, ja. Men selve den idé, der bringer os sammen mm -hmm. i mødet om at kunne udveksle idéer, ja. den anser jeg, og, og det virker også til at det, mm -hmm. at du gør, anser den som på en eller anden måde hellig. Ja. Altså, den idé kan vi sgu ikke røre ved. Mm -hmm. den, den bør... Altså, vi kan godt debattere den selvfølgelig, ja, ja. fordi vi må anerkende, at de fleste af verdens stater jo er diktaturer, for eksempel. Så der mm -mm. må jo være et eller andet i de mennesket, der, der, der har en hang til det. Men altså, æh, altså men, men forstår du, hvad jeg mener? Altså, selve mm -hmm. denne idé, ja, ja. Være... det er jo der jeg spurgte ind til det med, er der den rigtige måde? Jeg tror også, det for... er, fordi der er ikke er nogen, der har patent på den idé. Altså, hvis, hvis, jeg, skal, hvis jeg skal formulere, der er ikke, altså, der er ikke, der er ikke nogen, der har patent på, hvordan... Man, man mødes, og hvordan man sådan har en idé om, at, at mennesker har idéer, ikke? Og, og man kan, hvad kan man sige det, hvis man, hvis, man, hvis man kunne tegne det som sådan en cirkel, ikke? Og så i cirklen, sådan i yderst er der øh, alle sådan øh, partier, idéer og mennesker og sådan noget, men ind i midten, der kan man ligesom, altså gå ind, hvis man vil mødes et sted, hvor, hvor man ikke har alt det andet med, hvis, hvis altså hvis, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men at man, man ligesom mødes og, og, og, og bliver forenet i det, og have en idé om noget. Um, så det ikke bare er igen det med, at okay, jeg har ret, du tager fejl, men at, at vi bliver enige om, at vi har forskellige idéer, vi har forskellige måder at se verden på, men det betyder ikke, at der ikke er et eller andet, vi kan snakke om i forhold til vores idéer. Um, og også, altså, som jeg også snakker om på et metafysisk plan, i stedet for, at vi tager, man, man har jo altid sin bagage med sig, altså Øh, uddannelse øh, senere profession øh, hjemstavn alt det der man har. IQ. Ja, <laughs> ja, man har jo altid, man har altid et eller andet med i bagagen, men, men hvis man altså, hvis man formår at lægge det lidt i baggrunden og man, man mødes med sin idé i stedet for med sin identitet, mm. selvfølgelig skal den være med i i, i, altså, i debatten, men altså hvis man bare mødes, altså hvad kan man sige, på samme niveau, øh, og, og har en åben dialog og altså, forsøger at, at, at holde den, altså hold, hold, hvad kan man sige Øhm, tankegangen åben for, for andre inputs end, end lige sin egen, øhm, så tror jeg også, at, at, at, at det netop er der, man, man kan danne en alliance om et eller andet, og, og, altså og, og nå til enighed om, om et eller andet, mm. øhm, uanset hvad det så er. Øhm, ja. Amen. Hvor lang tid har vi været i gang nu? Jeg er jo fuldstændig... Øh, ja. Hvad? Nå, okay, Jamen, så fortsætter vi, fordi jeg er, i, jeg er i det, man kalder inden for psykologien et flow state lige nu. Jeg synes, det er, det er en helt, helt fantastisk samtale. Øh, hvad hedder det? Fordi, så, fordi her kommer der så en case, og det, var, mm. det, det, kan man sige, og det er også det sidste, vi skal... Jeg vil også smide bolden over til, til, til Arne. Måske skal jeg smide bolden over til dig først. Har du noget, du øh, vil spørge øhm, ja, altså, jeg, jeg synes for, næsten, jeg vil vige tilbage, fordi du har noget... Jeg, jeg sad også med et spørgsmål, men jeg tror måske, mm. det er også øh, en lidt længere... Øh det, prøv at, øh... vi, vi kører den. Prøv, kører den endelig mand? Kører den endelig? Men altså, eller skal jeg tage min først, så kan Ach, du vurdere, ja. om du vil? Jeg altså... tror, Vi tager din, og så kan vi lige se på tidsmæssigt, om okay. der er tid til okay. mere. Okay, okay. Ja. Så det der bliver spændende her for mig, siger, mm. ikke? Det bliver så. Og, det, og her er den konkrete case. Du kan, vi kan jo alle sammen huske Mohammed-tegningerne. Ja. Ja. Okay. Mm. Godt nok. Og efter Mohammed-tegningerne der var politikken jo ude og sige undskyld til den 12. Imam. De var ude og undskyld, mm. kan man sige, på vegne af Danmark over for den muslimske minoritet. Mm. Så er det så jeg hører en debat mellem chefredaktøren på daværende tidspunkt Bo Lidegaard, og den nuværende og den daværende øh, kulturredaktør øh, Rune Lykkeberg som senere blev chefredaktør på Information. Mm. De snakker om, om det her med kan man sige minoritetsrettigheder og, og beskyttelsen af minoriteter, mm. ikke? Bo Lidgaards pointe, den er den her med at vi har en minoritet, som vi ikke skal harass. Vi skal ikke vi skal ikke krænke den her minoritet. Vi mm. ved udmærket godt at de fleste muslimer generelt er ikke synes ikke det er fedt kan man sige, det her med, med, med at man tegner Mohammed. Men så kommer Rune Lykkeværs til penge, jeg kan huske, at jeg hørte den, jeg var fuldstændig du ved, det var sådan en af dem, der gør en rund på gulvet, fordi så siger han, ja, men har vi ikke i endnu højere grad, end vi har en forpligtelse til at beskytte den muslimske gruppe, altså mm. igen gruppeidentiteten, har vi så ikke en forpligtelse til at beskytte den minoritet af muslimer, der synes det, at folk skal have lov at tegne lige præcis, hvad de vil, mm. når vi snakker om det her. forstår jeg mener, så, så der er en, en minoritet inde i minoriteten af muslimer, der siger, mm -hmm. ved du hvad, folk de skal sgu bare time, med de vil, det er helt okay. Mm -hmm. øh, og, og du ved, altså, de abonnerer på dialogen, så at sige. De siger, mm -hmm. du ved, folk, der, der, skal, der skal sgu frihed til. Mm -hmm. Er det ikke dem, som Rune Lykkeberg påpeger, som vi i grunden for eksempel har et ansvar for? er det ikke mm -hmm. dem, altså, ligesom at du siger, at, at inden for det transkønnede miljø, er det ikke de transkønnede, som har, abonneret på ideen om åbne grænser mm -hmm. mellem alle mennesker, som abonnerer på individualitet, som indi du ved, står mm -hmm. og mener giver det, det mening altså, på nogen måde. Jeg tror at hvis man hvis man vælger at beskytte den del af minoriteten der er åben for altså for hvad kan man sige, den, den altså, hvad kan man sige, den parallelle dialog ikke? så tror jeg også at man, man fremavler altså, hvad kan man sige, en form for åbenhed altså, jeg ved ikke om, om om det giver nogen mening men, men, men, men jeg synes også at, at man har en en, en, en helt fundamentel altså, forpligtelse til og, altså, at skille mellem altså, hvilke minoriteter der er i minoriteten. Altså, fordi at, at, at minoriteter har jo også... Altså inden for en minoritet vil der jo altid være forskellige syn på en sag. Ikke? Øh, og jeg kunne godt forestille mig, at, at, at der er, en, som du også selv siger, en minoritet inden for øh, den muslimske minoritet, som, som ikke har noget imod det. Men det handler jo igen også om, om, om hvilket syn de har på verden. Fordi de jo netop er, er, er forskellige for dem, der har noget imod det. Øh, og, og, og jeg tror også, at, at, at, at vi, skal jo, vi skal beskytte dem i det omfang, at, at, at de faktisk... Jeg kunne faktisk også godt forestille mig, at inden for minoriteten ville der være meget bashing, når de har været ude at sige, at, at de ikke har noget imod, at man, man laver Mohammed-tegninger. Så vil der også være den her konflikt internt i minoriteten. Så jeg synes, at, at, at, at vi har også en forpligtelse til at, at beskytte den, den, hvad kan man sige, den ytringsfrihed, de også har i forhold til, at de gerne vil være altså, hvad kan man sige, med i den her åbne dialog og, og være med til ligesom at, at, at, at hylde den frihed, man har til at kunne tegne og, tegne og sige og ytre, hvad, man, hvad, man egentlig sådan, altså hvad hjertet begærer. Øh, så jeg synes også, at det, selvfølgelig skal man jo beskytte en minoritet i forhold til racisme og i forhold til, hvad kan man sige, øh, diskrimination. Men, men jeg synes også godt, at man må se på, i hvilken kontekst mohammed blev blev lavet. Øh, altså i forhold til, altså hvad, var, hvad var hensigten også med det? Jeg, tror også, det? jeg tror også, det handler om i forhold til, hvordan, hvordan det rammer Altså de, de enkelte individer inden for minoriteten. Fordi jeg tror, der er nogen, der kunne føle det meget offensivt. Øh, og, altså, og så er der måske nogen, der kunne føle det som, som noget satirisk et eller andet, hvis man, hvis man måske har altså, forstået den for satire sådan helt generelt. Fordi det er jo også et problem, at, at, at det måske clasher, fordi man ikke har samme overbevisning. Altså, altså man, man, man kører ligesom forbi hinanden, fordi man ikke har samme overbevisninger om, hvad der er sjovt, og hvad der ikke er, og hvad der er satire, og hvad der er dyb seriøst, og, og, og altså blasfemi, eller sådan e, altså, et eller andet. ikke. Øhm, og nu er blasfemi paragrafen så ikke eksisterende længere. men, men lad, altså, Og det er, også, altså, det, det er også det, hvor jeg føler, at, at det er vigtigt faktisk at, at skille mellem altså, hvordan hvad kan man sige hvordan minoriteter inden for minoriteten modtager det budskab, man prøver at komme ud med, eller den, den sag, der kører. Fordi, altså... Jeg tror at, at at måske også nogle af dem der øh, min veninde fra folkeskolen øh, hun øh, synes ikke at det er altså, det, det, det er okay at tegne Hvad kan man sige altså lave de her Mohammed tegninger det synes hun ikke var okay øh, øh, men hun kunne godt se det satiriske i det. Hvis, altså, hun kunne godt se, hvorfor der er nogen, der kunne finde det finde, altså, offensivt, men hun kunne godt se, at, altså, at, at, at det ikke var en, en racistisk hensigt. Altså, hvis, altså, det var også, jeg tror også, det er der, man, man skal differentiere mellem, hvordan det er altså, og, og Det er også der, jeg tror, at, at, at modtagelsen måske er forskellig, fordi man har forskellige overbevisninger om, hvad der er, hvad der er okay at gøre, eller altså, hvad der er basmier, og hvad der ikke er, og hvor, hvor grænsen går måske mellem. Jeg ved ikke, hvad man synes er, er, er blasfemier, hvad man synes er, er, er, er satire eller noget, jeg ved ikke, eller sådan et eller andet. Øh, så, så jeg tror faktisk, at, at, at, at det, jeg synes, det giver mening for mig også at, at værne om dem, der har en, en anden holdning inden for den minoritet. Altså så, så majoriteten af minoriteten ikke bliver majoriteten for hele minoriteten. <laughs> ja. øh, så, så, altså, så vi også skal værne om dem, der har en anden overbevisning. Fordi det er jo også det, det, altså det, er jo det en minoritet gerne vil, at vi gerne inkluderes. Så man bliver også nødt til at inkludere dem, der, der måske ikke deler den, den brede minoritetsopvisning. Øhm, for eksempel dem, der ikke synes, at, at, at Mohammed tegninger var, var noget, altså, altså kæmpe problemer. De synes, at man øh, havde frihed til at tegne, hvad man gerne vil. Øh, fordi det, det, jeg synes også, at det er vigtigt, at, at, at, der, at der er fokus på dem. Fordi jeg har hørt flest. Øh, der synes, at mohammed var, altså blasfemier, det ikke var, det ikke var okay. Øhm, men, men, men hvis vi så ikke lytter på dem, der synes, at det er okay, så bliver de jo også trynet, og så bliver de jo ikke hørt, og så, så er det jo igen en, en endnu mindre minoritet i minoriteten, der bliver undertrykt, hvis, hvis I forstår. Fuldstændig. Så der, der, der synes jeg også, at det er vigtigt, at, at, at man, man, man, man ser mangfoldigheden inden for minoriteten, og faktisk altså opdager, at der faktisk er, altså flere handlingstegnegiltigheder i forhold til et et givet emne, som man ikke altså brander minoriteten som en helhed, altså uden at kigge på diversiteten. Præcis. Ja, præcis. Jeg, og jeg kunne nemlig ikke være mere enig, fordi det, og igen er vi jo netop ude af det der ikke. Altså igen er mm. det jeg føler, at for eksempel gør der ikke. Det er han faktisk ikke med at reducere muslimer til deres gruppe mm. Den kan han ikke og sige. at vi kan godt, du ved muslimer dem dem altså vi er på... igen det, er det der med den det er det altså den der empatiske tilgang, mm. ikke? Altså den der empatiske tilgang kan nogle gange i sig selv være lige så skadelig som den deciderede fjendtlige. Vi er jo, kan mm. jo hurtigt være enige om, at for eksempel, at et parti som Dansk Folkeparti reducerer den muslimske minoritet til et, til et, for... eller... Ja, præcis, ja, et eller andet. Lødtægtsforbrydere. Lige præcis. Men problemet med men problemet, det vigtige bliver at holde sig for øje, synes jeg, jo det er jo, det er jo netop, at politikken gør det samme. Mm. De gør det bare, kan man sige, i forklæder. Ikke? Ja. Men, de, så, men for mig de nemlig, altså, det bliver det nemlig ja. ulven i forklæder. Men, men det er også det, altså, altså, dansk folkeparti, hvad kan man sige hensigt, hvad det er jo også, progression og konflikt. Og, jeg, og, jeg, jeg, og det er der, jeg synes, at, at, at, at det bliver sådan lidt, i forhold til det med mohammed det bliver det jo lidt pakket ind. Det er jo stadig en, en, en konflikt mod, at, at, at minoriteten har en holdning synes man. <tryk> øh, men, men man prøver ligesom at tilgå det på en lidt mere jeg ved ikke, um, diplomatisk måde, eller sådan lidt mere blød måde, hvor man måske ikke lægger, lægger mærke til, at man laver den her reduktion, faktisk. Øh, og det er, jo, altså, det er også et problem, at man faktisk prøver at beskytte miniviteten som en helhed, men stadig ikke lærer den differentiere sig selv, altså lærer den udtrykke sin mangfoldighed. Fordi det er jo lige så undertrykkende som det andet, egentlig, bare mm -hmm. lidt mere pakket ind. Ja. Fuldstændig, fuldstændig. Okay, godt. Ja, og det var så det sidste spørgsmål, jeg har her på mit øh, hvad det dokument. Arne, hvad det? Hvad tænker du? Er der, er der noget, du vil føre i Kristoffer's retning? Det for min jo. skyld, gerne. Godt, jamen det er jo... Hvad øh, tænker du, Kristoffer? Er du klar på et spørgsmål med, cool, Kristoffer. Okay, jamen... Jeg kunne godt tænke mig at lige at tage den tilbage til øhm, snakken om labels, fordi mm -hmm. det synes jeg er enormt spændende. Og øhm, i forhold til labels, så tænker jeg helt konkret, nu var det meget det der med, om man er transkønnet eller hvad man mm -hmm. er. Men jeg tænker meget på den her øh, tiltaleform. Mm -hmm. Så hvad hedder det, i USA især har man set øh, en udvikling, der hedder på mange, især universiteter for eksempel, at... Øh, man ændrer reglerne til, at øhm, folk de kan jo identificere sig som, som, hvad de har lyst til. Og mm -hmm. på den måde, så øh, skal der være åbenhed over for, sådan set per definition, mange steder i hvert fald, mm -hmm. per definition, uendelige øh, tiltalemåder. Og så hver, øh, hvad kan man sige, hver form for øh, seksualitet eller sådan noget, kan man... Øh, så skaber man ligesom nogle tiltalemåder, at du skal kalde mig det her, ligesom mm. han og hunden osv. Og, så videre. Øh, og det, det synes jeg er en spændende udvikling. Øh, lad os kalde det det. Mm. Og fordi nu, jeg, har, jeg har nok, et, hvad nogen vil kalde, et lidt gammeldags, lidt firkantet syn på hele det her. Men fordi, for eksempel med dig, nu kan man jo sige, helt stereotypt, så vil man måske næsten sige, du er mere mand, end jeg er. Altså sådan, mm. Du har mere skægvækst, end jeg har. Øh, du, har, du er mere trænet end jeg er øh, Så Jeg ja, har tato flere mm. tatoveringer end jeg har Ikke, øh, ikke mindst øh, Så ja, øh, Jeg har ikke noget problem med at, og, Når jeg ser på dig Så mm. ser jeg en mand mm. øh, Og det er sådan det er for meget Det er meget nemt at forholde sig til På mm. en eller anden måde Men jeg, jeg vil gerne prøve at høre Hvordan du har det med øh, Den her udvikling omkring alle mulige andre seksualiteter, mm -hmm. ikke, fordi øhm, som ikke har noget med mand og kvinde at gøre, fordi mm -hmm. den her, at man kan øhm, altså opryde med det binære, eller hvad? Altså, præcis, okay, præcis, ja, fordi okay. transkønnet, kan man sige, mm -hmm. det forholder sig stadig inden for det binære. Man kan være ja. født med, at man har en mm -hmm. øhm, en anden opfattelse af sit køn end, ja. altså du ved, og, men så er det stadig kvinde-mand, eller mm -hmm. mand-kvinde, osv. Øhm, og jeg har det her meget traditionelle synspunkt med, jeg kan godt lide at forhold mig til biologien i det, mm -hmm. at vi har nogle XX-kromosomer, mm -hmm. vi har XY, ja. og der er mand og kvinde, der findes mm -hmm. ikke andet, øh, jævnt kromosomerne, mm -hmm. så at sige, ikke? og så kan man, der er sådan nogle abnormaliteter, ja, er altid interseksuelle, ja, ja. så videre, ja, øh, men, men sådan, mm -hmm. det er sådan lidt mit billede, mm. og så øh, vil jeg gerne prøve at høre, hvad, hvad er sådan dit syn på hele den her... Skal jeg ja, han bare holde, lads... skal jeg bare holde sin fede øh, nej, nej, kæft, eller ja. hvad? <laughs> ja, skal jeg bare holde nej, nej, nej, min fede virkelig, kæft, virkelig, eller... Virkelig, øh... virkelig spændende. Det minder mig faktisk om den a -op opgave jeg skrev jo med, om altså hvor øh, Der er en øh, forsker, eller en, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde hende, øhm, queer-teoretiker, der hedder Judith Butler. Jeg ved ikke, ja. om I ikke kender hende. Øhm, hun mener, at, at, at der ligesom er Uh, vi skiller mellem det biologiske køn og det altså, socialt konstruerede køn. Mm. Hvis vi skal. Altså, jeg er helt enig med, med dig i, at der, der er altså, nogle biologiske faktorer, der gør, at vi ikke kan ændre vores DNA til at... Altså, hvis man, hvis man fandt min krop om 100 år, så ville man jo kunne se på mine kromosomer, at jeg har været... Altså, biologien siger, at jeg er en kvinde. Det, det er én ting, og det, det er jeg afklaret med. Uh, men jeg tror for mange, at det handler om, om den her... Uh, det her socialt konstruerede køn, uh, hvor man ligesom som som Judith Butler siger, hvis, man, hvis man, altså man har en overbevisning om, at der er mand og kvinde, mm. øh, og som transkønnet, der laver man ligesom en, en, en, en subversiv handling, som man bryder op med, med den overbevisning, at der kun er mand og kvinde. Øh, så så at, at, at man ligesom, man, man, altså vi har ligesom en forventning om, hvad der er, Altså hvad der er kvindeligt og feminint, og hvad der er altså mand og maskulint. Ikke? Men, men som transkønne er man ligesom med til at udfordre de eksisterende kønsroller også. Helt sikkert. Øhm, og, og det er det, jeg synes, der er virkelig vigtigt i forhold til, jeg kan godt, altså jeg, jeg kan godt selv skille mellem hvad der er biologi og hvad der ikke er. Mm. Og jeg har godt set dine pointe, og jeg synes, den er lige så legitim som alt muligt andet. Men, men problemet er også, at, at, at, at den holdning er der ikke rigtig plads til os. Fordi jeg føler ofte, at, at, at der er mange, der ser så sure på dem, der har den overbevisning med biologien. Mm. Øhm, og, og, og jeg tror ikke, at, at for, for transkønnet handler det ikke om, at vi vil ændre på biologien. Øh, og, og, og man kan jo sige, at, at uanset hvad man gør, så kan man jo heller ikke ændre på biologien. Jeg tror bare, at altså, for mig især handler det om, at, at jeg kan få lov til at, at ligesom få den her overensstemmelse mellem, altså, mellem tanke og følelse og krop. Øh, så... Så for mig handler det ikke om, at mit biologiske køn skal laves om. For mm. mig handler det for mig handler det om, at, at, at, at, det, at det ligesom passer, altså, hvad kan man sige, passer ind i den kønsidentitet, jeg føler, jeg har helt sikkert. Æ, og, og, og, og det, det, det, det er jo det igen med det socialt konstruerede køn, at, at det, er jo, det er jo en altså, det er jo en idé. Altså, hvis, hvis, det er jo en idé, og det, hvis jeg grund, og så kan det godt være, at der er alle mulig, der skriver sig mig bagefter og bliver rigtig sure. Men, men det er jo en idé, det er jo ikke, det er jo en, hvis vi skal komme helt ned på, sådan altså, laveste plan, det er jo en følelse. Altså det, jeg føler jo ikke, at jeg er en kvinde, så derfor vil jeg gerne fremstå som mand. Mm. Og derfor er, er, er ligesom, man kan sige, den sociale agenda for, hvordan mænd og kvinder skal agere, der vil jeg passe mere ind som mand, fordi jeg ligner en mand, og folk i møde kommer mig som en mand. Øh, og, og der kan man så også sige, at alle de andre kønsdefinitioner, der kommer, øh, som jeg heller ikke kan have alle navnene på <laughs> overhovedet, de, de, de er med til at bryde endnu mere op med, med de kønsroller, der er altså, eksisterende lige nu. Øh, og jeg ja, og synes... det, det, det ja. er specifikt... Øh, mm. mit, det, mit, jeg kommer måske også til at mm. vidlede dig, fordi det er specifikt yeah. dem, jeg tænker yeah. på. Fordi min opfattelse der dig, mm. biologi eller ej, yeah. det er sådan set, at du er en mand. Mm. Ja, det, det kan jeg slet ikke... Jeg kan mm. slet ikke abstrakt. engang, jeg kan ikke engang sådan få et eller andet... Jeg har ikke engang noget abstrakt billede af, at du engang mm. har været en kvinde eller mm. noget som helst. For mig at se, der er du en mand, ikke? Mm. Og, altså sådan... For mig ja, og mit, mit syn, det går ligesom på at det er det her de to mm. køn. Øh, så for mig at se der er sådan transkøn, den mm. spiller sådan set så, når det, så når det skifter med fra, det. Altså, når det, så længe det, det skifter inden for de to køn. Ja, det er og det er nemlig det. Ja. Jeg, spe, det specifikke opbrud med mm. at nu er der ikke kun to køn mm. uanset hvad man var ja. man har været født mm. med, det synes det, den er, mm -hmm. den, er, sådan set, den spiller jeg helt nødt mm -hmm. på i hvert fald. Ja. Det, er det, her, det er når det bliver alle mulige andre køn. Mm -hmm. så det var egentlig synes, også bare at for at, at lave sådan en, en, en, altså en fin, generel indledning til sådan Godt, en socialt konstruering. Jeg, altså, jeg, jeg tror alt det med køn, det er også, som vi har snakket om, at der er mange altså, subjektive opfalds af, hvad køn er. Og jeg tror, der er en lige så stor diversitet i forhold til fortolkningen af køn også. Fordi at, at man kan enten se køn som mand, kvinde, eller... altså altså et skift, eller hvad jeg, jeg skal, lige, lige putte det i ord. Men, men jeg tror også, der er nogen, der godt, altså, der, der godt kan lide tanken om at lege med kønnene. Altså lege med forskellige idéer fra begge køn, så der ikke er nogen, altså, noget fast mønster for, okay, kvinde eller mand. Men, men man godt kan lide, at, at, det, at det er flydende. Altså at, at køn er ligesom en, en, en flydende betegnelse, som ikke... Hæfter sig fast på mand, penis, kvinde øh, skede agtig. Mm -hmm. Så man får, lov til at lege med, altså, man får lov til at lege med de her kønsroller, og man får lov, altså, uden at det bliver altså, uden at blive usøgt, men at man får lov til at bevæge sig mellem kønne, fordi at man måske ikke føler sig sådan, øh, hvad kan man sige øh, inde i kønsrollen som hverken mand eller kvinde, men man måske føler, at man, man har øh, aspekter fra begge køn. Øhm, og, og altså, selvfølgelig hvis man ser på biologien, er der jo kun to køn, og så sig som altså, det også, når man ser på dyrerede. Ikke? Øhm, men jeg tror meget, det handler om, om, om, om den idé om, igen, når vi snakker med det, at køn er en flydende altså, struktur, som, som, som man kan øhm, altså, udforske. Jeg tror, det handler meget om, om, om at altså, udforske grænserne for, hvad køn er, og hvordan man er køn, øhm, og, og hvordan man ligesom kan lege med forskellige forventninger og kønsroller, og, og, og, og hvordan man kan få det til at blive til en identitet, man føler, stemmer mere overens med, med, med det, man føler, end nødvendigvis, man er kvinde gør. Og, og det er så der også, det klasher igen, fordi, altså, hvis man ikke har den følelse, eller den idé inde i hovedet, så vil man umiddelbart kun kunne se mand-kvinde, fordi det er også sådan, strukturen altid har været. Der jo, altså, man kan sige, helt traditionelt set, der, der kønsroller er jo Altså helt fra, fra spædbarn altså bliver man jo enten altså blå og lyserød, ikke? Altså bare, hvis vi bare ser noget så basalt som, altså, som farver eller legetøj til mm. børn. Uh, så jeg tror også meget, det handler om, om, så længe man har en idé om, at køn er flydende, og man ligesom har den struktur skruet mm. sammen ind i hovedet, uh, så vil man an, anskue køn som værende flydende og ikke en, en, en, fast, en fast masse, uh, kontra hvis man, hvis man har et biologisk perspektiv eller ikke er inde i den samme idé. Øhm, men jeg synes, det er virkelig interessant, at, at, at, at der er nogen, der på den måde ud, altså udfordrer, hvad kønnene kan, øh, og hvad, hvad kønnene gør. Og jeg synes også nogle gange, det bliver en, en lille bitte smule forvirrende når der kommer alle mulige kønsdefinitioner, fordi jeg er bange for, også at så træder nogle over det, for jeg selv ved, hvordan det er. Øhm, men, men jeg synes at, at sådan helt generelt, at, at, at, at det er en, et spændende tiltag det med, at, at køn ikke er en struktur, at det ikke er noget, man, man altså, ikke er noget sådan, ikke, det ved ikke en arena, man bliver, bl bl altså, man bliver nødt til at bevæge sig ind i hvis vi nu ser at mænd er til højre og kvinder til venstre at man sådan kan ved jeg, cirkulere ikke lidt mellem eller eller altså, tage nogle forskellige aspekter fra begge køn op mm. og ligesom følelser som jeg tror også at det handler meget om det der med ikke at passe ind i en i en boks, men ligesom få det til at stemme overens med identiteten ja. øhm, jeg tror meget det det, det det handler om uden at jeg måske er så meget ind i det men altså sådan helt personligt men jeg tror meget det handler om den her altså, den her måde hvor hvor på køn ikke længere er en fast masse, men man kan få lov til at, at, at, at gøre det flydende og gøre det til ens eget. Helt klart. Ja. Jeg ved ikke, om det var svaret. Ja, ja, ja, ja. Det, var det, det var det. Og, og man kan øh. også... Altså, ja, så, ja. Nej, nej. Øh, jamen, ja, det, det, jeg bare ville sige, det var, at det jo... Ja, øh, ja, jeg forstår godt, at du ikke mm. kan udtale... Fordi du er jo ikke en... Hvad kan man sige, Du er ikke alle mulige mm. andre køn, der er blevet opfundet inden mm. for 2018. Ja. Men, ligesom øh, Facebook, der har de 72 køn, eller, eller man kan vælge imellem. Jeg ved ikke, det, om I har set det. Øh. Ja. Og der, der, der synes jeg måske også, altså jeg må... Okay, nu er, nu er jeg kritisk i forhold til, fordi jeg synes, at, at, at til sidst ikke, når man har lavet 72 kønsdefinitioner på baggrund af to, altså, hvad kan man sige, biologisk køn, så synes jeg måske, det bliver lidt lidt tyndt. Øh, og, og jeg altså... Der er, for eksempel, der er noget, der hedder polygender, for eksempel, hvor man føler sig som flere køn på samme tid. Og det er svært for mig at sætte mig ind i, hvordan man kan føle sig på to køn, altså, som to køn på samme tid, eller flere køn, det poly, flere ikke. Mm. Fordi at jeg selv altså, altså, føler mig som, som mand, og kunne have haft den overgang, altså fra os, altså, at blive mødt anderledes som kvinde, og, og mm. det er slet ikke noget at identificere mig med. Så jeg kan ikke jeg tror også, det handler meget om den idé, jeg, ikke kan, jeg kan ikke sætte mig ind i det. Jeg kan ikke sætte mig mm. ind i, hvordan man kan... Man kan have den idé om, at, at det er sådan, man har det. Fordi det er ikke sådan, jeg har det. Og jeg tror også, det handler meget om, om, om, om individet og subjektivitet. Men, men nogle gange synes jeg godt, at, at uden at, at skulle, altså, hvad kan man sige, kritisere nogen for at have en eller anden kønsdefinition, Det synes passer på dem, så synes jeg godt, det kan blive altså, lidt plat til tider. Øhm, ja, hvis jeg må være helt ærlig. Ja, ja det må du altså, meget gerne. Så det er, altså det, det, det jeg synes, at, at 72 kønselige er, men whatever floats your boat, altså jeg skal ikke være over hvad mm. folk gør, men jeg synes skulle det bliver forvirrende. Mm. Det er, ja. det synes jeg, og ja, jeg det synes, det, det, det bliver lidt for, um, oh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men, men for eksempel, øh, jeg vil ikke sige, at det ikke er legitim, men jeg synes bare ikke, der er så meget indhold i det, når det er et eller andet, en eller anden gren ude i, altså 56 kønsdefinitioner ude en eller anden gren af det andet, som er en gren af det her, som er en gren af det her, som er en gren af transkønne, som er en gren af et eller andet, andet der, der synes jeg måske godt, det kan blive lidt for enkelt, eller simpelt, eller sådan. Ja, der er ikke så meget, øh, hvad kan man sige, der er ikke så meget øh, substans i det. Mm. Ja. Nej, det, altså, det er jo netop det, altså, vi, som, du, som du jo selv siger, altså det her med, at man kan sige, vi har spækket den mandlige og det køndelige, mm. den mandlige og det kvindelige øh, kønsidentitet med et indhold. Mm. Mm. Den er jo spækket med et indhold altså, man kan sige, at, det, du føler dig, det, at du føler dig som en mand mm. og er en mand, det har jo noget at gøre med, at der er specifikke adfærd, du observerer mm. i dig selv, specifikke tankemønstre osv., og så videre, som du føler passer ind mm. i den mandlige. Altså fordi, fordi at den i, på forhånd har et indhold, mm. så kan du også føle dig som en ja. fuldbyrdig del af ja, det. Ikke? Altså den har, du har noget ja. til. Og dig til. Altså, og der det kan man sige, at, at noget af det, jeg synes, der er spændende, det er jo også, at det her det, på den måde, det er ikke bare en idé på. Altså, der er jo også sket historiske ting mm. i den forstand, at jeg hørte engang, der er en forfatter, der hedder Salman Rushdie, som er en fyr, mm. der... Jeg tror, han er den forfatter, der er blevet forsøgt myrdet, myrdet oh, flere ja. gange. Uh, hvad hedder det? Han skrev en bog, der hedder De Sataniske vers. og han er interesseret. Han er selv indisk flygtning mm. til England, og har skrevet en uh, masse bøger om sådan immigration, og han mm. bliver så engang spurgt, hvorfor er du, du ved, synes det her med immigrationen er spændende? Og det han så siger, det er, det er fordi, at immigration konfronterer os med... Øh, den moralske relativisme, der er i verden. Mm -hmm. I den forstand, at... Og det, og det gør den konkret. Altså, det faktum, at der kommer mennesker til et land, som har andre moraler, mm -hmm. er jo et bevis på moralrelativisme. Altså, at, at moral på den måde er relativ, mm -hmm. fordi disse mennesker er her jo nu engang. Og på samme måde, så kan vi jo snakke om, at i for eksempel som konsekvens af, at kvinder mm -hmm. er kommet ud på arbejdsmarkedet, ikke? det er jo også en konkret mm -hmm. udfordring af en af det indhold, kan man sige, som mm -hmm. måske kønsrollemønstrene klassisk har haft, at manden arbejder og kvinden er derhjemme. Mm -hmm. Det altså, er faktisk, at kvinder jo nu er lige så højt i lige så høj grad repræsenteret på det danske arbejdsmarked, som mm -hmm. men det betyder jo også, at du ved, vi må anerkende, at tingene ikke hænger sammen, så at sige, mm -hmm. som vi egentlig kan man sige, kunne forestille os, at de gør. Ikke? Altså, mm -hmm. på den måde bare for at sige, at det er jo ikke kun en idé. Der sker rent faktisk også konkrete mm -hmm. ting i, i verden, der, der, der, der, der ligesom gør det her meget klart mm -hmm. for os. Men det er mere det jo altså, altså at hvad kan man sige at øhm, de kønsdefinitioner der kommer ud af andre kønsdefinitioner er en, er en idé. Altså, som er som er en idé baseret på andet. tiltag, ja, ah, nu jeg, jeg lige ja, ja. Præcis, Som er baseret på mm. på til altså, historiske har været, fordi at vi havde ikke haft det opbrud i kønsroller som vi har, som vi har og som, som vi har oplevet hidtil. Hvis ikke for kvinderne var kommet ud på arbejdsmarkedet, så er der stadig været den traditionelle struktur som der er. Også altså, generelt hvis man snakker familiestruktur at, at nu er nu det normalt at både øh, altså, mor og far arbejder, så det ikke er mor der er hjemme og vasker tøj op, altså ordentlige huslige pligter. Altså det var sådan en en, en en vigtig faktor, men, men hvis jeg, jeg kommer til at tænke på sådan en altså, hvis, man, hvis man tænker på sådan altså kønsidentitet og, og alle de definitioner der er som sådan en fødekæde, hvor der er nogle dyr der spiser et mindre dyr et mindre dyr, så der er der ikke rigtig mere. Altså, jeg ved ikke om det giver mening så er der, ikke, mm. der er ikke rigtig mere substans at tage det fra. Ja okay ja. Æ, og og, og det, er der, det er der jeg synes det bliver svært, fordi hvad er indholdet så i den kønsidentitet, når det bliver taget fra noget der altså der er ligesom man laver en definition ud for noget og laver en definition ud for noget og en definition og man bliver ved uh, så det sidste er det jo egentlig altså hvad er så hvad er så strukturen og hvad er hvad er substansen i lige præcis den til som gør at den er legitim eller jeg ved ikke mm. om, om I kan følge det giver fuldstændig så, den, ja. den mister sit ja. indhold den bliver mm. et, et et ord ja, så at sige, en idé. altså ja, den bliver ikke den lige har lige ikke noget ja. hvor, hvor er altså, hvor er sådan ligesom kernen i i den så, hvor det ikke bare altså det ikke bare er et, et, et, altså en afvielse af et eller andet, men, men, men det har et, et konkret holdepunkt i, i nogle helt klare, øhm, altså det ved jeg ikke, tankemønstre, nogle helt klare, hvad kan man sige, adfærdsmønstre, og sådan, fordi, fordi, fordi det er der jo, når man desværre, altså, jeg er ikke så vind med sådan traditionelle kønsroller og, og, og lignende, øhm, men, men hvis man tager udgangspunkt i manden, når vi, når vi tænker mand, så vil vi jo altid tænke for eksempel, altså kan okay, arbejde ressourcestærk. Øh, altså sådan nogle, sådan nogle, man har jo altid en forventning om, okay, en mand i forhold til de traditionelle kønsroller, ikke? Øhm, og så kan man jo tage konkret noget af det, at være mand, og putte det ind i en kønsidentitet. For eksempel, hvis, hvis man er transkønnet, kan man, kan man ligesom, man kan, man kan passe ind, fordi man, man, man er mere mand, end man er kvinde, og så møder folk også en som mand, fordi man opfører sig som en mand, og, og der, synes, altså der, der spiller adfærden meget ind i forhold til, hvordan folk i kommer ind. Og jeg tror også, det egentlig spiller ind i forhold til, jeg kan godt forestille mig, at, at, at omverdenen øh, måler lidt legitimitet på indholdet af kønsidentiteten. Altså hvis, hvis man kan sætte det op på noget. Øh, for eksempel, man kan sætte transkønnere kan man sætte op på, okay, det er et skift mellem, eller et skift, i et skift mellem kunstroller, Men hvad er polygender? Hvordan skal man forholde sig til en, der er polygender? Hvor, hvor, hvor, hvor, altså, også, jeg tror også, det handler meget om oplysningen. Altså, der, de kønsdefinitioner kan godt virke vage, fordi det ikke er noget, man har et konkret holdepunkt til. Man kender måske ikke en, der er... Jeg kan ikke alle de der polygender og alle de der andre kønsdefinitioner, men, men det er heller ikke sådan noget, man måske møder og oplever i, sådan, i, i person. Mm. Så jeg tror også, det kan være svært at, at putte en, en forventning til, altså, til den identitet. Øh, fordi man ikke har, altså man har ikke nogen erfaring med, hvordan den ser ud, hvordan den agerer, hvordan den er, hvordan den indgår i en social relation, eller altså, i det sociale spil, der er mellem mennesker og mellem de forventninger, vi har til hinanden. Uh, så jeg tror også, det er der, det bliver kompliceret, fordi man, altså, hvad skal vi holde op på? Ligesom du siger, altså, der er biologien, der, øh, Hvis det ikke er biologien, hvad er det så? Det Ja, det er det. Ja. Men en interessant... Uh, interessant debat også at tage. Ja, bestemt og meget, meget, meget, meget spændende, ja. den her idé om, at du siger, at det er en definition, der fodrer på en definition. Altså, mm. det, ja. mm. Men jeg vil i hvert fald sige, Kristoffer, jeg har fået mig et nyt holdpunkt i dag. Og det er, at jeg synes, du er fucking nice. Jeg synes også, I er mega nice. Øh, så det, ja. det er fedt. Tusind tak for det. Selv tak. Øh, hvad hedder det? Ja, jeg tænker... Jeg ved ikke... Har, har du noget, du her til sidst øh, gerne vil, vil sige? Et eller andet budskab, du gerne vil ud med? Et, altså et eller andet, bare sådan... Ja, ja et det, nu når vi snakker minoriteter igen, at hvis man føler sig ekskluderet, skal man også være ikke ekskluderende. Det er bare sådan, det er bare sådan der. Altså, amen, ja. jeg så, Det jamen, den her måde, der er generelt i alle situationer, fordi altså, det, der, der er meget i vores samfund generelt, føler jeg, at der er meget den her dob -moral, den her dobbeltstandard i forhold til, at, at hvis jeg gør det, er det okay, men hvis andre gør det, er det ikke okay. Og jeg synes bare, den mentalitet, den skal forsvinde, fordi vi får ikke noget ud af det, og vi får ikke noget ud af selv at være ekskluderende, når vi selv føler, at vi nogle gange ikke bliver inkluderet. Så det er mit budskab i dag. Fedt. Det er et fantastisk Fedt. budskab. Wow. Okay, jamen, hvad hedder det? Så vil jeg gerne, hvad hedder det, sige tak. Og så skal vi jo som traditionen forbyde os. Nu vil jeg uh, beatboxe et low fi hip-hop beat. Og så vil alt i Bla Bla podcast er cappella. Og så vil Arne, hvad hedder det, um, han vil fortælle lidt om, hvad der skal ske i næste uge, og alt muligt om, hvor man kan finde os henne. Så her kommer der et uh, smooth low fi hip-hop beat. Jamen øh, tusind tak fordi at øh, I lyttede med i dag alle sammen. Øhm, den allerførste opfordring jeg skal komme med, det er selvfølgelig i forhold til øh, introduktionen at øh, vi jo selvfølgelig gerne vil have nogle jingles sendt ind. Det kan stadig gøres under øh, hashtagget bla, bla jingle eller over øh, beskeder på vores Facebook, som så er den næste opfordring, at I selvfølgelig skal gå derind og like blablabla bla podcast så I kan følge med, når at vores øh, anden episode her med Kristoffer den udkommer på iTunes, og hvornår den bliver sendt live på Radio FM. Derudover, så kan vi lave lidt reklame for næste program. Øhm, vi har en gut, der hedder Rasmus, der kommer i studiet, og øh, temaet for den podcast, det bliver om humaniorer kan betale sig. Spændende emne, spændende emne, og øh, dem har vi jo også nogen af, de der, de der humaniorer-folk her på øh, universitetet. Jeg... Øh, prøver at undgå dem selv, men øh, sådan er vi jo så forskellige. Jeg håber, at øh, vi, øh, vi måske kan blive oplyst lidt mere igennem Rasmus om, øh, om hvad det er for nogle øh, personer, de her. Så øh, gå ind og like Blabla Podcast, send en jingle og øh, lyt med i næste uge.